Välkomna till Nördliv, en podcast om spel och nörderi av alla dess slag. Dagens datum är den 28 i tredje och detta är avsnitt nummer 21. Med oss som vanligt idag så har vi Fredrik, Danny och Lotta med speciell gäst William, om jag inte säger det helt fel. Eller? Ja, du betonade väldigt konstigt, men jag. ja. Det... Ah, jo, men nästan, nästan. <laughs> Bokstäverna var på rätt plats. Så. Ja. Jag tror att bara för att få veta lite mer om dig så hoppar vi direkt in i vår första segment om vad vi har spelat under veckan och få höra lite från din sida, vad, vad du har haft hållit för dig med i spelvärlden. ja ska jag berätta allt? Från du kan ju börja... ta en, en liten kort berättelse kanske ja. vilken typ av spel som du tycker om att spela och sen lite vad du har spelat bara senaste veckan just nu, vad som är aktuellt. Jaha, okej. Okay. Uh, ja... Jag tycker om att spela plattformar och retrospel och bra spel i allmänhet. För det är gamla golingar. <laughs> ja, typ. Äh, veckan, eller ja, det har väl det har varit Morrowind. Äh, för att det kom ut en mod till det som gör det mycket roligare. Och det är ett av mina favoritspel någonsin, så yeah. Äh, Cthulhu saves the world. Rocksmith 2014. Ja, men där har du någonting. <laughs> <laughs> ja. ja. Jo, jag vet att du är en person som spelar. Och mm. plug and play Ett litet sketspel som jag giftar till mig på Steam Som är typ 15 minuter långt och inte värt att spela Okej okay. Så varför spelar man det då för? För att, eller, eller, det beror på hur man ser det för det är, det är liksom Det är typ metaforer för sex På 15 minuter? Okej okay. Ja, alltså det är typ plug and play, man, man stoppar in kontakter i kontaktuttag Och det är en metafor för samlag och, och du är färdig efter en kvart ja. Låtte jag, låt jag låt förstå att jag upprörde hörseln dit och bara, bara en kvart, halloa, halloa. Alltså, det, det, jag förstår varför du är lite besviken <laughs> Oh dear <laughs> Ursäkta, det var ett sidospår, gåvan. Ja, äh, Rayman Legends köpte jag också okay. mm. äh, det var kul Det är Och sen Sen nörd jag sönder Naruto alltid Ultimate Ninja Storm 3 Full Burst. Nice! E och, fi och fick alla archivmansboll. Ja men e det är ordentligt, mm. Det måste vi nästan ta en duell i sen i så fall. Jag har inte haft någon som ätit med motstånd i det där spelet så det ordentligt än. Ja mm. <laughs> ah, nej, det är lugnt. Jag hittar andra spel som jag kan eh, göra de utmaningar i. Det namnet, då. Liksom. Det är en mouthful, <laughs> seriöst. Bara lite grann. Den kommer special edition ut också. Dom Ja, men det var typ det. Okej, mm. okej. Okay, okay. det, se... det, ja men det var rätt bra blandningen då. Så var det att ja, det var kört här och sen igen alltså. Vi fastnade på ett enda spel. Ja. jag kan väl berätta lite mer om Rocksmith 2014. Ja, men det låter som ett utmärkt ämne att diskutera vidare. Ja, jo jag vet Max är eh. inte partisk Absolut inte Kan man inte så partisk? Det? <laughs> vad, finns det, vad finns det för spel som Rocksmith är liksom Alltså motsats till Eller liksom som krigar mot Competitive mot ja, ja, men Guitar Hero, liksom Ja, och det är väl det närmaste <laughs> Det finns ju ingen anledning att skaffa som Rocksmith är ju gjort det, de har ett mål och de utför det, och det funkar och det fungerar bra, så att det är väl ingen annan som vågar ge sig in och slåss mot dem? Nej, men ja. det är en så pass nischad ad också, så Ja, att... men tänk rockband då. Guitar Hero hade ju typ samma grej, fast sen kom rockband, Då mm. det skulle mycket möjligt kunna gå. Ja, ja, men... ja jo, i och för sig... Jo, alltså... men jag tror att de får slåss ganska hårt för att eh, ta sig in ordentligt det är ju inte Rocksmith en av de mest populära grejerna i världen heller, men det är ändå en väldigt, alltså det är ett väldigt bra redskap för att lära sig. Jag liksom gick från att vara ganska dålig till att vara alltså, acceptabel på 50 timmar mm, mm. Så. Ja, men det, är, det är läraren och det lär den på rätt sätt och det, det är roligt att lära sig på något sätt. Man, jag vill klara ja. den här låten och man behöver inte göra allt det här jobbiga och bara sitta och träna timmar utan det det som blir det roliga. Ja. Mm. Jag har typ bara kört Learn a Song. Jag har inte, jag har inte liksom fastnat på guitar, cage eller något sånt där. Alltså, men jag det... är in och pricka på den ibland för jag tycker det är, konceptet är väldigt roligt. För att det är ju mm. retor och spel som de har gjort i ja, det. Jo. Så att eh, själva spelen är ju vad de är, men jag tycker konceptet är roligt. Eh, men du kör ingen. Börja kört någon session mode ändå? Eh, lite har jag kört, men det är lite så här. Det första kodet på session mode på den jag har, den. Jag, jag, jag förstår inte hur man ska göra Så det är god ja, Okej, okay, um, jag kan förklara lite den För att om man inte gör sig in i, Jag har spelat jättemycket på session mode mer och mer nu För att det är ju Den visar ju inte alla saker som Är ett akord som du ska spela Utan det han visar är ju Han visar ju som man säger för de som inte har sett det förut Så visar han ju en full gitarr Eller en del av en gitarr I alla fall, och så visar han ju alla banden Och sådär, och sen är det ju markerat på Vart man ska trycka men i session mode så är det lite speciellt för det betyder att alla de som är markerade är de man kan trycka på och det är oftast de enskilda tunglarna som man behöver inte köra alla tillsammans så det finns inget mål i det, du behöver det inte det är ja. bara att köra för egen skull så är det att om du trycker på någon av de här som är markerade så kommer det låta bra och mm. sen de som är icke-ifyllda markeringar om man säger det är sådana som kommer vid nästa akkordskifte så att när de byter så vet man att ja, nu kan jag trycka på dem där så man vet vilka man ska kunna spela och det där är ju gjort för att köra ren improvisation, bara. Jo, men det är... Men det är något som jag har suttit med på senare, för jag körde ju hela Rocksmith, det första man säger. Och sen så när Rocksmith 2014 kom så... Ja, det, det. Är det, det är det jag kör kanske. Och då hade jag ju redan lagt ner en så här 100-200 timmar på spelet. Så att då hade jag kört många av låtarna, för jag fick ju med alla från Rocksmith till Rocksmith 2014. Ja, en grej jag eh, tycker det är väldigt bra är att det finns sådana här custom DLCs mm -hmm. jag, köpte, jag köpte ett DLC då Och sen eh, finns det liksom typ, tusentals att, liksom som individer har liksom gjort eh, Och man kan bara ladda ner dem och så blir det som en ro vanlig rocksmith låt liksom mm. Man kan lära sig För jag tyckte, nice. det var, jag tyckte det var ganska meh bibliotek i början liksom det är ju, väldigt, det beror ju på vad man har för musiksmak och så så det blir ju väldigt mycket, ja. man väljer de som är, eh, liksom, ah, av 70 låtar så kanske av fem låtar tycker ja. man är roligt att spela och sen 15 stycken kan man, ja ah, de här kan vara okej, okay. de är väl lite roligt mm. att spela men eh, jag vill ju helst ha andra. Ja. Kan jag tänka mig att det är ganska många riktigt stora klassiker med på den listan? Ja det är väl nästan ja. saker man har hört för mycket ibland och vissa saker som man tycker är helt obscure så varför har de med den här låten? Ja precis, jo. Ja, okay. och sen, men sen Cthulhu Saves the World, eh, vet ni vad det är? Mm. Jag har hört talas om spelet. Ja, det är ett eh, ja, JRPG eh, inspirerat typ, overworld eh, turn-based battlespel som är väldigt så här satir på Cthulhu lore och sånt där. Det är väldigt så här, eh, det är väldigt roligt och man skattar väldigt, väldigt, väldigt mycket åt det. Det är inte så långt, men med tanke på vad det kostar, det liksom, kostar typ 6 kronor på stiv, så Man kan liksom ja. inte, inte köpa det. Liksom, nice. och, och, och titeln enbart, liksom, Cthulhu saves the world. Liksom, då? <laughs> är Cthulhu typ hjälten då eller vadå? Liksom. Alltså det låter lite spännande. Ja, men det, det börjar alltså, jag kan kanske nej men det är ingen spoiler. Det, det börjar med att hans abilities liksom blir försvunna så han liksom måste typ få, få tillbaka dem genom att göra goda gärningar och sånt. Men ah. det, det betyder inte att hans, han behöver tycka om dem så han sådana här smarta remarks på i, de här grejerna han gör då hela tiden. Och det, det, är, det är ganska det är ganska Ja, men det blir definitivt något man får titta på, ja, men då har vi fått reda på lite mer om spel så ja, det, var, det var bra, det var bra. Jag kan ta och kasta över till Fredrik här och fråga lite vad han haft för sig i veckan. Ja, det var lite tomt skulle jag säga ja, egentligen, men ja. han var med lite innan en, en liten uppgradering som gjordes. Och eh, det vart ju City Skyline som vanligt då, men eh, även lite Dragon Age Inquisition har påbörjat till slut. Men framförallt så har jag faktiskt hoppat in och kört Heroes of the Storm. Va? Ja. Dess, va? va? Utan eh, att säga till mig? Ja, för jag får ju inte tag på dig. Du är ju borta hela tiden. Du jobbar ju och spelar dataspel. Ja, precis. Hur som har vi. jag hoppade in, för jag, var, jag blev så nyfiken, jag har ju det i, i min lilla Blizzard-launcher-grej i mig, Så jag tänkte, varför inte alla ju snackar om det? Jag tyckte det var ju betydligt mer enklare att komma igång med en till exempel som nu körde Smite. då. Mm -hmm. um, och visst, jag är inte så jättevan med just MOBA och så, men jag tyckte det var framförallt kul och den hade väldigt, väldigt satta karaktärer som var igenkännbara och så. Så det var lite småkul ändå Ja, det blir ju inte det här vanliga liksom. Först är det Blizzard med en tutorial där de har Streamlinat saker. Du mm. får välja hur duktig är du? Okej, vi går igenom grunderna för grunderna ja. så du vet vad saker handlar om. Precis. För där i början man kunde välja så här är du nybörjare och du snackar och står det så här är du nybörjare som verkligen på va, va, vet inte ett skit av den här genren. Ta den här. Då tog jag den. Och de gick igenom saker och ting väldigt så här bra så tyckte jag faktiskt. Nu, jag har mm. inte kört, jag <laughs> tillägga, jag har inte kört mot folk. Jag har bara kört de här uh, tutorialgrejerna och allt det där. Ja, faktiskt. och det är exempel det spelet är bra gjort att kör du från början så måste du köra. Den uppmanar verkligen att köra mm. träningsrunder innan ja. du ens börjar spela mot riktigt folk. För att om de bara skulle slängta in dig i en arena och, liksom, utan tutorial och bara här kör. Alla skulle ju bli tokiga på det och du skulle inte vilja spela mer. Mm. -hmm. Precis. Men, hur, jag har inte sett någonting om Heroes of the Storm. Är det samma upplägg som typ eh, Dota 2? Alltså, alltså, är det samma... De har det? ju streamlineat det något extremt, liksom... Mainpunkterna om du ändå har spelat eh, spel som Dota 2 och sånt är ju att... De har ju... Eh, experience är globalt. Att eh, alla ah. går upp i level i laget samtidigt. Precis. Någonting som jag tyckte var kul för då kanske då hjälper man verkligen åt ja. sina kompisar. Och det gör ju så att om du dör så ger det, ganska, det ger inte jättemycket experience till laget. Och när du dödar någon så ger du, gör det lite plus till ditt lag. Det är oftast att man säger att ah, du vill alltid ha någon karaktär i något lane så att alla får experience. Och det, är, det finns väldigt många olika banor att spela på. Det är inte samma map. Och mm. det är väldigt objektiv baserat att... Visst, du kan trycka torn och du ska ta sönder deras core om man säger det målet, ja, ja. men eh, du gör det lättast genom att lösa objektivs på kartan som är olika för varje karta. Du kan ju ha något där du säger att ja, nu ska vi springa runt och plocka mynt och lämna in till den här piraten och då kommer han skjuta på deras, några av deras torn om man säger och som de inte kan stoppa. Så att oftast blir det springa runt som Jaha. fem stycken och liksom olika objektivs och ta så jungle caps mm. så att säga. Det jag tyckte de, de hade gjort som var skönt i och med att det är så streamlinat och det har ändå vibbar tillbaka till gamla nästan tycker jag warcraft uh, när Att du, du kan bara sätta dig och lira lite och sen egentligen, för min del så var det till och med kul i tutorialdelarna. Mm -hmm. Och det är inte oftare kul i tutorialdelarna det brukar vara ett, en grej man bara be, går igenom. Men de hade lagt upp det väldigt bra tyckte jag och så. Det, så det kände jag att bara, ja, men det här... press B to jump. På något sätt. Nej, precis. Ja. Utan de för in lite snack och det är lite så här: eh, hela tiden glimten i ögat och referenser hit och dit. Så det tyckte jag var kul gjort. Så jag, jag kanske inte kommer hoppa in i det så mycket mer, det vet jag inte. Jag är mm -hmm. inte direkt så mycket online så här. Men det, det här är nästan ett spel jag faktiskt kan mycket väl tänka Men det, det låter är ju så... Intressant för tutorials mm. i spel brukar vara sket. Alltså, mm. Precis. Seriöst, alltså. Uh. Nej men det, överhuvudtaget hela spelet är väldigt eh, nybörjarvänligt, det, det vill lära upp dig och det mm. hindrar dig från att göra alldeles för stora misstag. Precis, sen är ju frågan hur en, en inbiten MOBA-spelare känner, de kanske det vad fan vad de håller på att tråda fram med det här, det, där kanske de tycker jag har ingen aning, för min del jag som är så pass ny inom genren, eh, eller helt nob, eh, känner jag att det var jättebra att påbörja så. Jag har Men, ju liksom. spelat en hel del ställen och börjat komma upp i någon någon om man säger. Det, det tar rätt lång tid och de har ju det väldigt bra på så sätt att eh, du måste gå upp i, i ett par level med ditt konto, om man säger. Du måste spela ett par runder innan du får till, innan de säger att nu kan du börja spela mot folk. Och sen mm. även där så kör du bara casual match om man säger att ah, du längs in i ett lag och hoppas att det går bra ungefär. Medan när du mm. får ditt konto upp till level 30, det är då du låser upp rankade spel om man säger så. Du får en ranking då du faktiskt vill köra på riktigt. Oh. Så att det tar oh rätt lång tid innan du kommer dit, och det är rätt bra. Men ändå, liksom, jag har börjat kört en hel del nu och börjat känna att, ja, men det finns faktiskt rätt bra strategi. Man sitter, man blir man nästan lite skadad av att ha spelat andra MMOs för att det är prioritering på lite andra sätt med tanke på. Hur experiencen är global om man säger så och Hur man utnyttjar det till bäst sätt och sådär mm. Ja jag har kört väldigt mycket Dota och Heroes of New Earth Så jag är väldigt så ja, Alltså jag har kört väldigt mycket Dota mm. Om man och... tänker för om det, det som är galet då Du kommer vara nästan Jag tänkte säga skadad för att kunna spela Heroes of the Storm för att, Som sagt global experience det finns inga last hits det finns inga denies det finns ingen item shop du köper, du köper inga items så vänta varför ska okay. man köpa items så det är, än, det är ännu mer streamlined än League of Legends då alltså. det är otroligt mer streamlined än League of Legends för League of Legends är ju typ som en barnversion av Dota liksom det är, jag ska inte säga jag spelar mycket League of Legends så jag ska inte säga att jag ser som att Dota är en mer svårare version men ja men det är som sagt, det finns andra tekniker på det, det är fortfarande djupt för det, det Ja, det är, det är annorlunda och de har försökt ja, mycket nytt och det är vänligt det mot är det, nya folk det är det som är simla himla med MOBA-genren, det är liksom samma sak hela tiden Precis, precis, det här ger så... mycket nytt och som sagt, jag säger det, jag är, man är så insatt i att Okej, okay, nu ska vi trycka torn och trycka minion wave så att de studsar mot tornen och, så ska vi gå tillbaka vid ett tillfälle för att handla men i det här så är det verkligen att man måste tänka helt annorlunda och bara för att man ja. är van att tänka på ett sätt så gör man oftast fel än vad det finns något bättre sätt att göra men då, det låter väldigt som att det har en påverkan på communityt också för communityt i moba -spel brukar vara ganska ruttna alltså, jag har stött det... på båda kan jag säga det, från början när du kör med nytt folk så är det väldigt väldigt bra och sen så när du börjar komma upp en, eh, bli en eh, average spelare, det är då du stöter på skräpet, eh, som tror att de är så jäkla duktiga, fast då skriker att ah, gå tillbaka till ligorna är jäkla nissar allihopa, säger de till varandra fast de säkert jo. kom därifrån eh, det är alltså en van, det är ett vanligt självord nisse nisse är otroligt läskigt <laughs> ord ja, jag förstår eh, men som sagt, ja. lågnivån är jättetrevlig medelnivån är äcklig eh, högnivån tror jag är helt okej okay igen men, men det, alltså för att det inte är betoning på liksom individens alltså att individ, det går bra för individen, liksom som ja, det är på Dota. Där här är ju liksom, okej, okay, om du är support, du måste göra bra ifrån dig även, liksom. det går Ja, inte. det är ju lite schemat. Man kan ju alltid klaga på att till exempel om du står i ditt lane och sen så kommer det upp ett objektiv och säger att ja, nu ska jag dit och fiendelaget springer fem dit, medan ditt lag kanske fyra springer dit och det står någon nisse uppe vid top och gör ingenting då kan man bli lite, ja vi förlorar för att ja. han inte var med oss, så att så kan det gå, men det är mindre så än de andra jag, jag ska inte ge mig in i diskussionen om det finns ägg i för att det är ändå aldrig någon som håller med mig. Nej Lot, du ska bara vara tyst nu. Du, du har ett Skild upp, helt annan åsikt ja. och upplevelse än vad vi andra har. Men, men det här var i fall, um, Heroes of så Storm har jag gett mm. mig på, som sagt, och uh, utöver det så är det ju veckans spel då. That's it! Men då? Uh -huh. Ja, jo, han har spelat ja, veckans ja. spel också. Inte jag Heroes of förstår Storm jag. är veckans spel. Jag hörde det också så när jag var tvungen att... Ja, okay. det. Ja men vad bra, men då, då vänder vi oss till Lotta och frågar vad, vad hon har för sig i veckan. Uh, Lotta har passat under i veckan, här jag på att säga. Uh, <laughs> Hon pratar om sig själv i tredje person också här nu, plötsligt. Självfallet, självfallet. Nej, jag är faktiskt inte så uh, schizofren att jag pratar om mig själv i person i... Pl tredjeperson pluralis i hundform. Riktigt Eller... så bra, nej inte. Uh, det beror på vem av mig du pratar med. Uh... Den tredje till vänster, <laughs> uh. Okej, okay. ja, men den tredje till vänster har faktiskt stundit spela lite grann i alla fall. Eller ja, och då menar jag verkligen lite lite. Jag har varit in och nosat lite igen på Final Fantasy Online. Final uh, Fantasy Online? med Final Fantasy 14 tänkte jag säga. Är det mm. Realm yeah. Reborn well. Precis. Ja, oh, jag vill in och spela det spelet igen. Oh yes, det är... Oh, yeah. Jag slås varje gång jag kommer in där av hur vackert det är. Det är otroligt det där spelet. Jag menar, jag tror var du då vi visade spelet för din syster? Mm. Du var hon hade bara sett WoW och så här, Har du sett den här 14? Sen gick vi bara in och gjorde emot och visade hur det såg ut. Och jag helt plötsligt så här: Jag måste spela det här spelet igen. Jo. <laughs> yep. Och det kom ju en ny stor expansion i sommar här för mig. Heavensward. I juni. Ja. Mm, just det. Så att innan det så måste man ju komma upp. Man måste ju avsluta med storyline. Man måste Absolut. komma upp så att man har endgame gear och så vidare självfallet. Så det Men lite... det är månadskostnad på det va? Ja, ja det är det tyvärr. Eh, yeah. Till skillnad från ja. veckans spel som man kan välja att spela gratis. Ja. Om man så Men en Om man grej så med ett annat. alltså eh, vl Online då, det gick ju, alltså det var ju inte länge sedan jag tror det var någon, några veckor sedan det gick från att vara eh, månadskostnad till bara en eh, att, ja, till att inte vara det. Det är inte free-to-play, men det är bara startskivan som kostar, liksom. Uh, okay. Star Wars brukade vara um, månadskostnad för samtliga. Uh, det skulle, de hade innan launch sagt att det skulle vara free-to-play. Uh, de höll inte det här, utan de satte ut en månadskostnad. Uh, och sen vid en av de stora expansionerna så lade de till optionen att uh, köra free-to-play. Och då blev alla som hade varit subscribers preferred players, som är någon form av mellanting. jag såg den här, de här rest zones. man kan typ få XP om man är mm. där och är sån här månadsgivare. Nej, du får ju fortfarande, det är så dumt att de skriver att du får rest experience men du kan inte använda den först. Du blir liksom här, du får nu extra experience om du betalar oss pengar. <laughs> Men vi kan fortsätta på den diskussionen yeah, när vi kommer in på det. Yeah, det finns mycket att tala om med det där spelet, så det sparar vi. Precis. Um, nej, i övrigt så har det inte blivit så där uh, jättemycket spelande för mig den här veckan. Uh, jag kikade runt på lite flera appar till min mobil. För att oh, Jag har gosh. spelat slut på de intressanta <laughs> nivåerna på det jag har. Uh, ah. uh, okay. Okay. Suck! Sitter <laughs> ja, alltså du nog bra? ja, alltså problemet med de jag hittade är att de är, de är för simpla. Jag, menar, jag, vill inte, jag vill inte kunna klara av ett helt bräde på tre minuter. Jag, jag vill ha en utmaning, jag vill sitta och faktiskt klura på det. Men... Eh, ja, du. Jag suger schnase på Sudoku och så... Jag, ja. ja... Ja, nej men då har jag det är ett par att rekommendera det om du vill. Ja, uh, um, uh. <laughs> jag gillar inte <laughs> konceptet. Det frågan är om man vill bli bra på dem också. Ja? Precis. Uh, nej, och så uh, uh, återigen en del uh, One Finger Death Punch. Yes, goes without saying. Of course, of course. Uh, men det är stort sett det jag har hunnit med för. Okej, okay, ja, men du då frågar vi våran sista person här norskas, tänkte jag säga Danny. Norskas, Ö, vad var han hette nu än Ö, vi säger norskas på direkten eh, Gröna norsken Danny Sådär Nej, så nej. Eller vänta, förlåt, vad är det den andra podden? Det var den andra podden Yes, vad har du spelat? <laughs> vad jag har spelat under veckan nej jag spelade klart Bioshock Infinite i oh. uh, veckan nu Fortfarande lite frågvis om Vad som hände i slutet Men, oh, whatever uh, Det förklaras sig säkert för att jag har verkligen sett min i det. Sen så råkade jag halka in på ett in på Dragon Age Inquisition 1. Lite grann så där. råkade? Um, råkade. Det var liksom så här. det fan ska jag slänga i min Xbox och någonting som jag inte har spelat på. Ta? Jag kan kolla för det finns en rolig uppdatering till... Uh, Dragon Age, så det fanns det också, och jag bara, ja intressant, en uppdatering, var de då fixat för någonting, det ser exakt likadant ut som de förra gången, ingenting som sticker ut, jag kan spela till grann en stund, och så kan vi se vad som, ifall det är någonting som visar sig, och sen, ja, så levde några timmar till. <laughs> ja, men det är så de, de flesta av Dragon Age-spelen, man tittar på klockan och tycker, jaha, där försvann sex timmar av mitt liv. Ja, uh, vad hände? För, för, förutom att de tre första timmarna som var det mest Vad håller jag på med? Vad ska jag göra mm. för någonting? Uh, shit... Uh, ja men jag springer kring den här och letar upp lite saker och ting För att det finns så mycket sidequest och allt sånt där som jag alltid brukar fastna på Jag, jag tror jag säkert har gjort en procent på mainquest och sen resten har bara varit side quest och springa och leka så. Of course, of course! Så som det brukar vara när jag spelar spel. Vilket förklarar för att det tar i fyra år att klara av ett spel ibland. I alla fall den här typen av spelet. Uh, sen så tog jag ner mig uh, uh, Forza Horizon 2 Fast and the Furious som just nu är gratis på Xbox. Det är som en fristående liten expansion. Då. Fast and Furious universum fast i Forza Horizon 2-motorn. Ja. Mm -hmm. Det var väl, det är väl, ja, det är ett bilspel, vad ska jag säga? Det, Nej. det är som är alla det... andra bilspel, bara att det är typ fancy. Precis, ja, är det... men är det mer, för är inte så sagt att det ska vara mer typ äh, åt simulatorhållet, eller? Jo, det är det. Sakt. Ja. Exakt, ja, precis. Uh, men vad kan man säga om det då? Typiskt, precis som Fast and, det, de försöker ju köra lite Fast and Furious-stuk på det. du är ny spelare i stan, du ska liksom åka och tävla och vinna bilar och allt sånt där roligt som alla andra såna här bilspel har tycker jag, efter att jag sett fler spel och sånt, jag har varit i samma sak. Ja, okej, okay. det är säkert det finns säkert folk som uppskattar det här, Nu får jag tycka att själva bilfysiken lite si och så i det här spelet, jag tycker att man, det är inte så exakt och... Som jag vill att det ska vara, men jag är lite kräsen på den biten. Simulator på konsol, tycker jag, blir alltid skevt för det, det blir alltid som mainstream på något sätt, så blir aldrig simulator fullt ut. Nej. De, där... det som, de, de säger att de vill, om det här är det bästa ni kan få på simulatorscenen mm. på konsol... Ähm, <laughs> Och då får man tänka, ja men det är konsol, det är inte liksom som project cars eller som komma skall, som förvisso kommer enligt eh, vad de har sagt, i ja, alla ska vara en supersimulator, eh, men det är fan det tror jag när jag ser det. Mm. Jag tycker de bara åtminstone kan säga, det här är en semi simulator med lite så här eh, arkadkänsla. Ja. Jag, jag tycker det är för skönt att det finns den knappen man kan spola tillbaka, vilket jag har gjort väldigt mycket. Jag ser en vägg jag bara... I spola tillbaka, fortsätt längre tillbaka, längre tillbaka är det är det totalt vädlöst på den här banan, lika att spola tillbaka till början. Jag vet inte om det var Dirt-serien som cementerade just den där funktionen med att göra flashbacks så, men mm. alla, alla nästan bilspelar. Det Need for Speed Most Wanted, man kan göra coola tricks i slow motion, mm -hmm. kom igen. Precis, till och med Burnout-serien i sig hade ju det, om kriterierna är ju ganska vana vid just den funktionen, men L i och med att de tog över Need for Speed-serien sen. De har ju en lite sån här grej. man grej, man kan ta bild på sig själv, liksom. Take a picture of your proudest moment, jag bara. E okay. <laughs> Vänta, varför skrattar vi så? Ja, men det kändes som en sån här liten barn, och här Och jag är så stolt över den här. <laughs> <laughs> ja, det var ju fint. Då tänker man så här: okej, okay, jag vet att GTA, de har ju så här man kan ta selfie i spel och sånt, men att ett bilspel såhär, titta jag körde om någon. Klick! Yay! jag kan inte ofta det du? Nej, nej Jag tycker det var mycket roligt att ta bil på när jag krockade och totalt Jag bara, min Jag gäller fortfarande, men kolla på bilen, klick! Fair enough? Det enda bilspelen jag har någonsin gillat är Uh, Need for Speed uh, Underground 2. Oh, man, det är en klassiker. Uh, det är en klassiker. Det Xbox och uh, Rally Sports Racing heter det. Det enda bildspel of... jag gillat det se heter det Rage Racer? Racer. Ridge Racer. Nej, Rage Racer, Red Ra Racer. Red Racer, Rad Racer. Uh, på PlayStation Racer. 1 tror jag det var. Ja. Ah, Ridge det, Racer fans. ja. Men sen Driver's United for vi Doo där. Ridgefrasher. Fuck. Ursäkta. Go on. Nej, det heter Rage Racer, ditt pucko. Ridge Racer kom senare. Uh so. oh, I see. Det så. Jag trodde vi skulle kalla varandra Nisse här. Okej, okay, Nisse. <gasps> Excellent. Där var det fräckaste. Jag säger det, jag är <nlkning> den fräckaste. Nej, <Nah>, han <nlkning> var ha det fräckaste. Nej, men det var ju jag som sa åt honom att säga det. Ja, men han, han sa det med intention. In, indirekt indirekt förolämpning. Så, så länge det inte är nisse i typ nisse på stuket så klarar jag mig ifrån. kan jag kalla folk Censurerar du dig själv där? <laughs> ja. <laughs> ja. Ja. Ja, Nej, men, jag. ja, men det är typ det jag har spelat under veckan. Anna. Jävla Dragon Age. Uh. Max, har du sagt vad du har spelat? Jag har försökt undvika det. Bra. Max, Max, vad har du spelat? Jag har, vi har kört så otroligt mycket Heroes of the Storm. Det ska jag om. Så, fort man, så fort man är ute och kollar så är Max ute på det där. Ja, men nu har vi ju faktiskt fått en grupp här på Teamspeak-servern som faktiskt vi får femmanna lag ganska ofta och får det gå runt. De och... Jag tror du skulle säga Habbo Hotel. <laughs> alltså, de här fyra grabbarna är så duktiga att till och med jag kan vara med i laget och de vinner ändå ibland så fick han chans. Ibland. <laughs> Jei. Men, men det, du, det har... mm? du byggde upp till så här bara. Ja men jag har kört! Mm. och så trodde jag att du skulle säga botell, det liksom <laughs> så här hotell för liksom som som liksom bra uppbyggning bara. Jaha. Yeah. Typ. Mm -hmm. och så blir det uh, jag bara jag är besviken. <laughs> <laughs> ja, jo, jag är lite besviken. Jag förstår. Jag förstår du ska bättre mig. Är det typ Candy Crush eller någonting? Oh gosh. Ooh, with Jesus. The... Nämn inte den spelskaparen i min närvaro, tack. Candy Crush? King? Eller vi kan göra den? Fricken ah. Evil Nisse King! Där, där har King. du ett, ett företag som verkligen har pengar på hjärnan bara och sen liksom en formel för vad de ska få ut det. Tackar jag, jag synga! Jag bara, okej. Okay. Jag menar vi... så alltså, faktiskt, det finns... Jag, Nej, usch, ursäkt. Ja, Jag... nu går vi vidare. Vad har ja. du spelat mer? Jag som sagt har bara spelat Heroes of the Storm. Och det var just för att eh, de la nyligen en patch med en nyhjälter, Sylvanas från Warcraft. Eh, och eh, då följde det även med en eh, um, stimpack, en boost. Som gör att eh, du får dubbelt så mycket experience och guld ungefär för varje match i sju dagar till alla konton. Så att då var det bara, nu kör vi som tusan. Och det är lite skojigt. Jag har suttit med nästan, jag tror bara jag har spelat det här spelet. Jag startade lite veckans spel och kollade lite på det. Och som sagt, jag startade Final Fantasy 14, vilket förhoppningsvis det blir mer av. Det är allt jag har gjort. Mm. Det bästa Final Fantasy-spelet är inte de online-spelen, tycker jag. De, de kan inte klassas som samma... Man kan jämföra Final Fantasy 11 mot Final Fantasy 14. Ja, Resten är, är ju som en annan spel. grej. Bara. Eller ja, om man inte. Alltså, det finns ju Final Fantasy Tactic. Det finns ju massa olika. Du vill ju säga, är också. tactic-spelen är också för sig själva. Ja. Men eh, jag skulle gå så långt att säga att Final Fantasy 14 är ett sant Final Fantasy-spel fortfarande. För så mycket referenser och känslan i det, jo, världen men, går ut med. Då kommer man in på att okay, definiera Final Fantasy, liksom. Det går inte för det. Så himla olika många genrer liksom. Okay. Originalspelen var ju turn-based. Ja. Yep. Så liksom, sen har det bara gått ifrån det till att vara något helt annat. Ja nu, Final fantasy spelen nu för tiden är det ju bara äventyrspel nästan, ja. RPG. Det är ju inte ja. RPG knappt Men nej, jag tror Final Fantasy 15 kommer vara riktigt bra du ser riktigt vi får titta, men som sagt, det är allt jag har på med, vi tar och lämnar våra spelade spel och går in på våra nyheter istället, jag vet inte, har det hänt något spännande kanske under veckan? Mm. Spännande och spännande, det är, ja, ja, ja. Det är ju Aha. en bra fråga där ju, men... Det är en tolkningsfråga! Precis, <laughs> vi tittar där som vi nämnde när vi försnackade att Legend of Zelda till Wii försenas. What? Är det, är det någon som er som kommer söka? Det kommer en, en, en liten, en liten tår kom. i ett öga på något fan någonstans nu ja, ja precis, och de har valt att inte visa upp någonting från spelet på E3 um, Men ja, för... Ja men alltså okay. återigen, det är bättre att de blir försenade än att de släpper någonting som inte är färdigt Jo, det är ju det är så, majoritet. men, men det, det, det, det håller jag med om Men liksom, sen så får man kolla på individen och så Hur länge orkar man vänta liksom på något bra? Från, liksom Nintendo nu Precis Men så är det ju överlag, till slut så skiter man ju i spelen Och sen när det väl kommer Då, då antingen så gör man En axelryckning, ja jag köper det Eller jag köper det inte liksom. ja, men... Men, i andra spelser, Då kan man vara betydligt mer hypad Som till exempel för min del så är Batman Arkham uh, Vad heter den här Night som kommer, som blev uppskjuten nu en månad Så jag, åh synd, Men det ska bli kul ändå Jag är ju så pass men en månad är ju lite så här. Det är ju jättelite så. Men Wii U Jag är, tru... jag, jag är typ Jag den enda jag... eller Jag känner faktiskt fler personer som äger Wii U än någon annan som, Av den här generationens mm. Men det är för att jag är övertygad Jag tror inte jag känner <laughs> någon som har en Wii U bara en Game system. har en Va? Nä, glöm det Eh det ja. är bara för att ja, vi kan köra Smash Bros liksom online de bara, ja Och det är typ det. Vi Smash typ, Bros och eh, Bayonetta 2. Ja. Så kan vi köra Mario order. Kart, vad är de? 20, nummer 25 eller vad är de uppe i för någonting? Du, ja, det var ganska kul för jag kollar, jag har ju ett softmålat Wii då och då kan man kolla speltid på liksom, ja, på spel man har kört då. Mm. Och eh, jag har 600 timmars speltid på Mario Kart Wii. Jesus Okay. Jag har fucking nördat sönder Mario Kart Wii, men det är så jävla bra! Kom ihåg, jag vann äh, såhär, svart låda med Wii som följde med Mario Kart. Jag körde en del, äh, sen började jag den mot en Xbox 360. Äh, äh, helv. Det, typ det var typ bästa. Det är ju inte riktigt bilspel. Det är ju <laughs> lite hitta på och så. Ja ja. det är det som är ähm, alltså, partyspel. Precis. Uh, och uh, sitta med man ett gäng med varsin Allt Då kan vara jävligt kul Okej, okay, jag hörde Nödliv Nörd, hemma yeah, hos ja. Det jag betyder att jag, jag måste skaffa Blackboard. ett Wii då <laughs> Wii Ja, ska, du skaffar ett Wii Jag tar det med ölen Wii U för då Gött. Tar det med bra öl också? Uh, tysk, uh, tysk, tysk, tysk öl förbi. Tar du med mörk, ett mörk öl? Kan man få för ja, jag kan ta med mörk öl ja, Jag går inte tillbaka till Wii Men Wii U då i så fall då. Men seriöst, man kan seriöst sälja sitt Wii för 50 kacholas på närmaste Lottis här, alltså. Mm. Uh, det är så fruktansvärt konsol. Mm, Okej. Okay. Alltså jag måste säga att jag har aldrig spelat. Mm. Jag, Mario, klart. Ja, alltså jag har bara kört på uh, Xbox och uh, Playstation. <gasps> mm. Aldrig kört någon Wii. Jag hade ju Wii först och sen så gjorde man av med den och sen vann jag då den där efter ett år eller något. När jag hade första omgången så var det först och främst för Super Mario Galaxy. Ja. Som jag tyckte var jätte bra. Kort, men å andra sidan den, den tiden man spelade var ju riktigt riktigt bra. Ja. Tyvärr så försökte jag köpa andra spel och de andra spelen som fanns till Wii ja. Var ju rent Travel. Ja, ja. Avfäring! Mm. Avfäring! Precis, William sa ordet. Ja. Yeah. Sofistikerad talare pratar ut, ja. Mm. <laughs> Nej, men, eh, jag måste ändå tacka Wii för det introducerar mig till retrospel då. Jag köpte mm. Zelda 2 där för två kronor eller någonting på storen. Mm. Så, och det liksom, det var det som bara... Yeah! Zelda 2, det är sidescrollen va? Yeah. Då, då ska du ju köra Battle of Olympus också, där har du Ja, ja er... den, den, den har ju. Ja, men då så, där, där har vi en klassiker fan, den vill jag sätta mig och spela nu nästan. Ja, jag har den i hyllan här, med box och allt. <laughs> oj, oj, oj, oj, det är mm. ju en relik. Ska man spela sällan, alltså? Ja. Right. Gamla Zelda, ska man säga. Ja, jag tänker säga äldre. Super Nintendo tidigare har du bra grej. Ja. Och mm -hmm. 64 också, får jag inte glömma åt att vara nära där. <laughs> Eller ja, det är, det är ju det är en tolkningsfråga då. Jag tänkte säga, den vet jag eh, om du går Super Nintendo tillbaka så säger alla ja. Nintendo 64 är eh, väldigt många som är väldigt att det är den bästa. Men jag säger, jag skulle rekommendera att spela det men jag vet att folk kan hålla sig borta från den också. Om jag som spelare... Totalt inriktat på att när jag säger RPG så tänker jag typ Baldur's Gate. Kommer jag bli glad när jag kör Zelda då? Nej, det är ju ja. helt annorlunda. Det är ju dungeon crawler. Det här är ju liksom... Det här är... Eller, jag skulle inte ens se Zelda som RPG. Det är mer äventyr. Mm, liksom okay. Zelda, Zelda 2 försökte med RPG genom att man levlar. Men man har liksom ingen valmöjlighet i leven, Så man måste liksom... Ja, du får sätta mer på hjärta. Nu har du mer mm. HP. Wow. Men liksom, mm. det, typ det är typ det. Så, yeah. Men okay. eh, jag tror att du skulle uppskatta Det Det är lit. Ja, det är gulligt. Yeah, oh, ja, där kom det. Kanske. Ja. <laughs> eh, Link to the Past är ju typ det bästa, säger folk. Mm, it's jag, glorious. Det var ser... <laughs> det var det första kontakten jag hade med Zelda. Jag säger ja. fortfarande att Zelda 2 är det bästa. Jag har ju en sån där eh, Nintendo 2DS ligger och dammar någonstans här. Kanske kan vi kunna mm. eh, hitta till den något gott. Mm. Ja, den... Jag ta mig tid och försöka restaurera vår snest där hemma. Se om jag kan sparka dig den. Mm. Om, du, ja. om, du, om din svar på restaureringen är sparka liv i en sån, så tror jag mycket väl varför ingenting funkar. Låt det ingen gräsklippare. Och det funkar inte på det sättet. Ja, sättet. Försöker du nej. sätta på den med tån varje dag eller? Nej, nej. alltså norskis, jag ja. är inte varken som Max eller Fredrik. Inga tänger eller sågar kommer i närheten av min elektronik. Jag tror du har missuppfattat lite hur jag, jag... Du skulle se mig när jag plockar ihop min dator minutiös, långsamt men säkert här. Sen kommer man in med svarven och då, då, då, då jävlar det. Ja, du och din svarv, jag förstår inte. Vart du får plats med ja, den i lägenheten? Fast det är klart nu när jag tänker efter. När jag satt och slängde in i extra datorn, då kanske inte hade velat sett. För då hade jag hårdisken här låg i handen på mina startup. <laughs> men det är en helt annan i eh, Legend of Zelda alltså försvunnit. Vad har vi mer för ny? Ja, jag måste bara säga det. Här. Ja. När, när jag skulle jag sköt dåligt internet då. Så, och jag köpte Battlefield 4 i min dator. Mm. Eh, ett interaktivt eh, elektroni elektroniskt videospelande videospel, ja. eh, okay. Och då har jag har inte någon optisk enhet i min dator för det är typ way in the past. Men då, då, jag, jag kan inte liksom vänta 30 år för det att ladda ner på mitt 2 megabit internet Så jag typ getto eh, liksom satte in en, en sån här optisk enhet, alltså en CD-läsare, in i datorn och typ hade den på bordet medan jag installerade mm -hmm. Battlefield mm. 4. Ja. Var, var det en extern och, läsare eller den interna? Nej, nej, nej, den är en intern. En intern så jag var en typ... intern som låg extern. <laughs> ja. oh, oh dear. Jo, men Why? Liksom, den är liksom den var liksom den är så här gammal sket liksom så jag var tvungen att ta en, alltså idé till Sa, sata det, det är liksom mm. supergammalt skit och den höll på där och den höll på det i två dagar och det liksom blev alltså på bordet för det skakade och darrade så sjukt mycket så det blev väl märket på bordet efteråt det <laughs> <Jesus. laughs> ja alltså det det det och det luktade alltså eld så oh <laughs> ja. Special Anyway Mer uh, nyheter innan jag blir mörkrad här mm. Avbita tång Just uh, <laughs> uh, Vi har lite mer Nintendo här De uh, gick ut och svarade lite grann frågor Angående sin mobilsatsning Och de har ju gått ut och sagt att det kommer ju finnas Mixotransaktioner i spelen uh, Och de har ju Gått ut och, kallat, att det, och sagt att det kommer Inte heta free to play utan Free to start Vilket inte lovar så gott När man <skratt> tänker efter på det hela <skratt> Alltså med det menar de typ att ja, men Du får köra första level gratis Sen bara även du är en level till 30 spänn så... Är det mer ja, månadskostnad fast Nu luktar det nu, nu Candy Crush här Nu luktar det Candy Crush Det luktar King lång väg här nu yeah, Jag vill väldigt gärna ha en förklaring På den termen okej okay? <laughs> Det är mycket bra. De var inte så mer tydliga på vad de menade. Med det, men att man kan ju nästan förstå att det kommer ju nästan att vara att du måste betala för att kunna komma vidare i speltjänster som ju. Mm -hmm. Och det här, är ju, det här är ju mobilspel. Det är ju så. Det är klart. Där är ju alltid mycket attraktion för att ifall du vill att det ska gå lite snabb eller komma förbi en bana som bara krånglar. Då är det klart det kommer att kosta. Men det känns lite illa om istället för sig free to play utan free to start. Man bara okej okay, när Måste jag börja betala då? Ska jag skriva upp jag skicka min... Här är min kreditupplysning så att ni ser att jag är liksom goda för spel Så ni vet att jag har pengar för att kunna spela där. Så ja, det här är ju bara ett tillsteg för Nintendo-snackta men säkert rör sig närmare graven tycker jag. Med sånt här skit så... det deras nya satsning på mobilmarknaden, man bara... Alltså det trodde man faktiskt inte alltså. Det... Nej, alltså jag, jag vill inte. Jag vill att Nintendo ska rycka upp mobilspelen. Jag vill att de faktiskt ska föra någon form av ära till plattformen. Men vad... Mm. Jag tycker om Nintendo. Jag vill tycka om Nintendo. Jag har jättefina minnen med Nintendo. Så why, why you do this? Det är för att de är giriga. Jag skulle Nej, hellre ha jag, jag att jag äh, spelen inte. var liksom så att man köpte dem bara. En one time cost, det hade jag gått med på. För de har så bra titlar och så bra alltså franchises yeah. så att jag, jag hade varit liksom villig att betala den lilla kostnaden ja. för det. Nu, nu, nu är frågan också vad det spel vi kom men de har ju sagt att det kommer ju inte vara några av deras nintendo titel utan det här kommer att vara spel som är gjorda enbart för den mobila plattformen. Ja, som inte det. Har, så det kommer inte att vara Mario eller något sånt där, vad det verkar som med något av det stora namn. För det håller mm. de ju till, till 3DS och sånt, för där vet de att där vill de ju, där känner de stor koan på dem. Så Det kommer ju vara nya spel helt enkelt. Och... Jo, men de kan, de, de har möjligheterna, de har erfarenheten ja men jag, jag känner att Nintendo har nog sett liksom foten i munnen mer och mer när de kommer med här dumma saker. Först var det med Youtube där de tar pengar ifrån och sen startar de upp det här programmet att du får 30% av vad du tjänar egentligen. Och nu kommer de att ja, men det blir free to start. Man bara, Nintendo, du var bra på, Nintendo, på första Nintendo, 8 bitarna och Super Nintendo. sen liksom vad är det sagt att gå ut här? Ja, de gick ju för att vara skätbra med åtta bitar så sen. det gick ju inte bra för dem med Super Nintendo. Alltså, inte på all samma nivå. Så, yeah. Nintendo känns som att man tänker, när man tänker något bra om Nintendo, då blir det alltid så här. Ja ah, just det, det är nostalgitanke jag har just nu. Det är ju för länge sedan då de spelen... Ja ah, okej, okay. nu... Eh, nej, inte lika mycket så. Nej, jag tänk, alltså jag tänker fortfarande... Eftersom jag har lagt ner så mycket tid på det så tänker jag att typ Mario Kart. Tänker jag Mario Kart och tänker jag först Mario Kart? Ah... Uh, uh. det det jag tänker typ Mario klasik. Kart Double Dash till Gamecube först och främst mm. yeah. Mario Brothers, Donkey Kong, Super Mario Brothers Alltså de här riktigt gamla klassikerna Ja, ja. Arkadspelen på eh, mobilen hade varit en grej. Tänkte dig typ Donkey Kong på mobilen Ja, det hade yeah, had translatat jättesnyggt mm. mm De har ju Mega Man 2 på mobilen Så varför inte ens alltså, åtta bitar av spelen kanske? Å andra sidan kan jag inte svära på att det inte finns en eh, emulerad version. Jo, jo, jo. jag har en emulator, emulator på mobilen men liksom en officiell för de är inte jättebra. Eh, problemet är mm. att de har ju dem på sin, på sin andra mobila eh, på 3DSen i deras store jo. där så de kommer ju inte släppa löst dem för att de vill ju sälja allt till 3DSen. Mm. Fast, oh, fast, fast de gick dock ut och sa att det är viktigt att barnfamiljer och Sen känner så trygga, att de inte blir lurade att, att de liksom helt bara, nu måste du betala, vad kom det här det har Gått ut med det att, så att folk vet om att det kommer finnas det kommer kosta lite pengar för att spela spelarna inte för att det känns betygande på något sätt i alla fall Vi får se, jag, jag vill inte ge upp om dem mm. Vad har vi mer för något roligt? Vi har Youtube. I, Youtube har ju precis. Youtube går in nu för att uh, utmana Twitch uh, på streaming av spel. Um, en uh, relaunch av deras streaming service. Precis, och de ska, tydligen visa, uh, de ska tydligen visa upp det på E3 nu, hur det är. De gick ut med att de hade anställt en massa tekniker för att, nu för att fokusera helt och hållet på det med streaming, men ja. Uh, då är frågan, mm. kommer folk som redan är etablerade på Twitch gå över till Youtube? Det beror, det beror väl på hur de lägger upp det med tanke på att eh, folk vill ju ändå lägga ut många av sina klipp på Youtube. Om de fixar någon form av tjänst som gör det lite fördelaktigt kanske att eh, handskas med Youtube. Mm. Jag kan inte riktigt tänka mig vad det kan tänkas vara. Men Google har ju en jäkla kapital i ryggen. Mm. Det men finns ja, ju redan ska... egentligen. Jag, säger, jag vet inte ja. hur många som vet om det. Men det finns ju möjlighet att sända live på Youtube Absolut. redan nu. och den, Jag har använt den inte att sända men att titta på. Och tycker att den är ja. väldigt bra. Och speciellt för de som har Youtube-kanaler som är redan rätt etablerade. Då kommer ju där upp i Youtube och ser att de här sänder live ja. just nu. Och den kopplingen finns ju redan till Twitch. Att gå in på Youtube och så kan du ju stå att den här Youtube-kanalen sänder live på Twitch just nu. Så det blir kul att se lite hur Youtube har jobbat med Twitch. Vi får se om de börjar jobba mot Twitch nu eller inte. Ja. Mm. Jag tror det beror väldigt mycket på om det är så att de faktiskt förbättrar sin streaming-service. Eller om de låter det vara som det är. För att jag har förstått att det inte alls är lika smidigt och lika bra kvalitet som Twitch. Definitivt. Sen de har ju sagt också att det ska vara som sagt mycket game och på e-sport. If ifall de skulle kunna få in någon stor e-sport som kör exklusivt bara på Youtube, då ser jag... Det blir svårt att få det exklusivt. Ja, jag vet. Men att ifall de skulle kunna få till någon deal med något sånt där, så det är klart... För mm. är... några stjärnor kanske, jag ja. Jag menar League of Legends, som är jätte, jättestort, kör ju Youtube. Mm. Men fast de kör ju allt och det sker, de har ju typ 4-5 stycken streaming-services som de sänder på alla samtidigt. Så de är ju på Twitch och Youtube samtidigt. De brukar titta på Youtube för att det Youtube har över Twitch eh, i sin live-streaming är ju att du kan pausa och sen fortsätta. Och sen om du vill hoppa fram så kan du hoppa till live. Det kan du ju inte göra på eh, Twitch. Nej. Um, ja. Yeah. Ja, så att vi får väl se helt enkelt mm. ehm, ja. Det blir eh, intressant Vi får se vad, vad som utannonseras framöver När de har något konkret att säga om det hela Men, ja, jag, jag tror inte det. eftersom eh, Twitch är så himla Det är fördelaktigt för eh, streamers att, gå, att ha Twitch För att det ger mycket mer eh, pengar än Youtube nu Eftersom YouTube tar, eller Google tar väldigt mycket av, eller tar mer av annonserna än vad Twitch eller ja, Twitch gör. Av reklamen då. Mm -hmm. det, man tjänar mycket mer på att, vara en, att ha typ 200 000 prenumeranter på Twitch och eh, liksom har aktiva liksom, ja, kollare ja. jämfört med. liksom Kanske en miljon på Youtube för det är, det är väldigt stor skillnad. Det, det primära jag har sett på Twitch är ju att du kan ju prenumerera på någonting så att du betalar dem en månadskostnad på ja, Twitch. Det också, ja. Och sen har du även eh, mycket donationer som körs. Men jag tror att det finns på Youtube också nu med att man kan prenumerera så här mycket, alltså Eller att man kan betala. Okej, okay, alltså, det är det är inte så många som har det, men jag vet att det finns liksom att man kan bli en betalt på den med det. För det. Det vet jag, det hade de det här uh, Patreon tror jag det heter. Mm. Jo, jo men så, det, så det, är, det, det var ju populärt, men det var ju ett fristående system. Jo, men jag vet att det finns på Youtube. Eller har funnits en liknande okay. i så fall om det inte finns. Men ja, det, det är i alla fall inte sett... lika känt i så fall. Absolut inte. Men jag har sett så här paid subscriber typ grej. Okej, okay, okej. Okay. Men har vi någon mer intressant nyhet? Jag har två stycken lite kortare, det är mer... ena är grafisk den andra lite mer... men det är det Den första är med att i de senaste uppdateringarna så har Rockstar försämrat grafiken i GTA V. Folk har lagt upp bilder på version 1.0 och sedan version 1.0 och det här ser man liksom tydligt att det är skillnad i den grafiska att uh, rendering distance har blivit, uh, blivit förminskad och att saker och ting poppar upp lite grann höger och vänster och att det är betydligt mycket fulare Det är låter som typiska saker man vill göra om man vill till exempel förbättra framerate på en maskin ja, som inte riktigt har samma prestanda som den man utvecklade spelet för original Jaha, det, det, det här är ju då på Xbox One och Playstation 4 ju ja. Här, så att folk kollar sig inte. Det PC får ju se hur det blir när det kommer ut. Ju. men ja men, Som vi tog och diskuterade förut, att det är ju förståeligt att de flesta spel som kommer ut, att alla lovar sig att ja, det ska vara 60 frames per second det ska vara full HD, men att så få lever upp till det. Så det är klart att förstå att de kanske tar och lite grann och ändrar lite grann för att kunna få spelen att flyta på bättre. Men att då kan de i alla fall säga att ja, men vi gör det här för att vi vill att ni ska få ut maximalt av spelen istället för liksom bara att vi smyger in och. Jo men jag, jag är en sån person som vill ha jag föredrar framerate över eh, visualitet alltså mm. Mm. för att eh, jag har hellre en smooth gameplay experience än liksom ah, pretty pictures mm. bästa dels Jo det... alltså verkligen Plus det här är ju ett sådant här spel du eh, egentligen eh, GTA behöver man inte tänka på så mycket. Det är ju mer hur, hur bra du flyter på ja. egentligen. Ifall det är till exempel en FPS eller något sånt där, multiplayer-spel, då kan jag ju mer förstå att man liksom, ah, men vi får fula till det lite grann för att det ska flyta på bättre. För där är det ju mer viktigt att spelet flyter på. Mm. Men att jo, det... men det är ju ändå till viss del reaction-based. Mm, jo. Men att det blir mm. så mycket tjafs som det här att folk bara gör. Åh, och fyr. man bara, ja, ja men så är det ju bara det är ju... Ni har ja, inte så men... mycket att se till om Nej men jag tror väl att folk förstår inte riktigt varför De tror att man fular ner spelet för att man Jävlas. är ondskefull Ja precis, <laughs> så att man kanske kan betala dyra pengar för att få det snyggare igen Men det är ju inte det som är grejen utan Jag menar, ska du ha 60 fps och full hd Ja, då, då får du ha lite tightere clipping frames, helt enkelt. Men det, det, det, det här är också en lite så här PC-grej egentligen. Men alltså, om man kunde välja, typ, om, en, om du vill ha eh, alltså en setting liksom, i mm. menyn, det hade ju varit önskvärt. Liksom, om, en, om du vill ha lite snyggare detaljer och sådär lite snyggare shadowing-effekter och sånt. Eller vill du ha lite alltså, smooth, mer smooth gameplay, mm. alltså det hade ju varit önskvärt. Mm. Och då behöver inte göra det så avancerat på PC med så här custom choice, utan de kan ha en Nej. slider med liksom låg mellan hög bara. Ja. Men liksom, yes. jag vill ju ha best of both worlds, jag har ju liksom en <laughs> väldigt, väldigt dyr dator. Så. Ja jo, men det det vi på oss. Ja, och på konsol så får man liksom vara nöjd med det man får ibland. Mm. Och det är som sagt det är ingenting att göra med PC Master Race tjafset, utan det, det är bara så. Punkt. PC Master Race, det är bara så helt enkelt. Jag håller med. <laughs> Nej men alltså, konsolerna har inte samma grafiska prestanda. Nej. Man köpte ju föråldrad alltså, hårdvara också så det får man ju ta. Det är ju ja, inte nya grejer i de där apparaterna kan man ju gott konstatera. Nej men man stöter ju på precis samma problem när man har en PC med lite föråldrad teknik. Jo, men... Eh, där kan man ju också sänka ner eh, Inställningen också Där har man också. i alla fall valet att ändra, liksom, att ah, okay, det flyter inte på riktigt, men ifall jag drar ner litegrann på frame På uh, draw distance så kanske det fungerar bättre, jag drar ner, jag har inte triple på Det här, och medan på, på en konsol, du kan ju inte göra de inställningarna, det är inte direkt man går in på, ja ah, vad ska jag dra ner, det på Och man har valfriheten att, att uppgradera också så mm, om man vill det, uppgradera grafikkortet, liksom efter fem år så kan man göra det som man kan köra alla nya spel i Ultra. Men på konsol, då måste man köpa en helt ny konsol istället. Mm. Hence PC Race. <laughs> Nej, men skulle säga att det är ett allmän shoutout till eh, game designers: att eh, Vi vill ha flera options för konsoler. Vi vill eh, sluta göra spel till konsoler för att alla köper PC. <laughs> Nej, men eh, jag, jag tycker Ma Max. att är bra på vissa ställen. Typ, Max, gamla Max, spel. Jag ska säga bara så här: Aldrig. Nä, <laughs> Alltid. Aldrig. Våra alla, alla, alla spelutvecklare på Sony för PlayStation och Xbox får börja jobba på plugins istället för deras handkontroller till datorer och göra drivrutiner. Jag har faktiskt en Xbox One kontroll till datorn så det funkar perfekt. Ja, det är ju inget. inga problem Ja, det inga problem problem. ja. Ah, jo ja problem skulle jag väl inte säga. Det är mer av en, ett extra steg bara. Sen att det funkar. Resultatet är väl detsamma, åtminstone. Precis. Mm. Ja, vi kan... det kan säga att det är avklarat. kan jag ta en sista eller om Battlefield Hardline, att... Om man ändrar för mycket i sin hårdvara så tar den och låser spelet. Den läser av vad man gör i sin hårdvara, och sen låser den spelet i 24 timmar. Det här var dock efter att de ha, det här var på guru3d.com. De hade testat lite grann olika hårdvaror och sånt där. Och de märkte att efter att de hade bytt fem gånger så låste de spelet i 24 timmar. Det är ju en liten utökning på vad Steam, äh, Valve har gjort med Steam. Att om man byter ut för mycket grejer på datorn så blir det en sån här. Ja men är det en ny dator så får man ett meddelande på äh, sin e-mail. Mm. Men äh, mm. ja det här är ju lite mer hårdare. Äh, ja lösning på problemet liksom. Ja men okej okay, visst det kan vara jättesurt man har jobbat jättehårt jättelänge, man har en dag där man faktiskt har tid att leka och spela lite och man, eftersom man har jobbat så jättehårt så har man fått jättemycket pengar och man har uppgraderat massa delar i sin dator eh, lite på och på under veckan så att eh, datorn fortfarande ska funka och så sätter man sig och spelar då på lördagen och tycker, yes, nu äntligen, men nej. Okej, visst, men... det, det kan vara lite surt, men realistiskt. Uh, hur? Att... Alltså, risken för att det där, alltså det scenariot inträffar är väldigt alltså specifikt. Ja, att, att göra så många uppdateringar, så många olika uppdateringar och ominstallera allting emellan varje... Mm. Det händer kanske inte jättemånga jätteofta. Nej. Så jag tror inte det blir något så stort problem. Det är EA's val och jag tror inte det gör någonting. Denna är, är väl typ sådana benchmarkers som på gud och d och sånt där. Som ja. effekteras av det. Fast jag tycker det är en väldigt skum såna här DRM-grej de har lagt in att om du byter för... för Ofta det fem gånger så lås vi ditt spel i 24 timmar Då tänker man ha, Vad är det för någonting mer de har bakat in som vi inte vet om? Nej men om vi tänker logiskt, här, vad, alltså vad löser det, vad, hur tänk, vad var deras tankiga när de bara kom på den idén, liksom, v vad är målet med det, med den funktionen, liksom? Ja, det. Det, mm. jag menar, vad känner de på att liksom läsa av vad du har för, ifall du uppdaterar din hårdvara? och det, ja. det är bara. Sjukt nej men vadå vill de att om, en, om det är för många konton som har tillgång till spelet Eller för många da olika datorer som har tillgång till det samtidigt Jag tänker mig. Mm. Men Men det är ju ändå liksom, för att de kanske vill att, om men då ska ju Ni köpa dem på de datorerna också kanske Ja jo, olika det är väl något sånt där att Men det är ju, för, det är ju är, också, är det? De har tillåtelse för fem datorer att ta spelet på här att så här. Mm, det låter bekant. Ja, det låter väl det som hände då? Han trodde att du hade installerat på fem olika. Men, ja... Det känns ju lite... Ja. Men det är ju skumt att de har sånt där som... Ja. Nej, jag tycker det bara lite fjompigt. Fjump, ja, det borde det, inte men. vara hårdvarubaserat. Det borde ju vara baserat på, liksom... Eh, operativsystem. Alltså, om det har hänt någon förändring inom det, liksom. Det borde ju vara, vara... sin software som bestämmer det, liksom. Inte... Om man bytt grafikkort för någon dag sedan, liksom. Ja, ja alltså, jag, jag kan... Jag kan förstå om man blir lite mitt hoppar mellan fem olika hårddiskar på ett dygn. Mm. Uh, Okej, okay, visst. Men... Uh, byta grafikkort eller ram? Mm, mm ja. Men, men. Det, men, som sagt, det är ju... Så det är ju. Uh. Det är IA, ja. så jag behöver väl inte säga mer. Vad ska du förvänta dig då? Deras policies är lite weird. Så alltså, Vissa i alla fall. Många. Ja, vad är alla nyheter? Det är allt jag ville ta. Då tar vi och hoppar vidare. Vi kan gå till våra nästa sektion. Veckans spel. Veckans spel denna vecka var Star Wars The Old Republic. The Old Republic? Ja, den gamla yes. republiken. jag känner jag känner som manad att tala lite om det här spelet? De som har spelat det kanske. <laughs> Danny, vill du göra en lång berättelse? Oh, det började i vårkant för 20 år sedan. Jag var en ung man fortfarande. Jag hade hår på huvudet. Mer hår. Uh, lite långa, vackra hår. Nej, jag har Blonda andra. hår fladdrade i vinden. Det var det säkert för 20 år sedan. Möjligheten finns. Ja, uh, nej men jag kan väl <laughs> prata lite om det. Uh, Snälla, det är... tom. <laughs> Gör det. I'll save you, norskis. I'll save yes. you. Thank you. <laughs> det är alltså ett MMORPG där du får välja om du vill slåss på The Republics eller The Empires sida för var dera faktion så har du fyra olika klasser varav två av dem använder sig av The Force och två gör det icke de här fyra klasserna är identiska Eh, ärligt talat det, det är verkligen bara same shit different names eh, men ändå eh, du får också välja bland en rad olika raser eh, om du känner för det, några av dem är tillgängliga för The Republic några är tillgängliga för The Empire och några är tillgängliga för båda eh, EA är members. här också så att för en liten peng så kanske du kan få uh -huh. dem tillgängliga för vilken sida som helst <laughs> yeah. Ja, precis du har Free ju to alltså... play är ju bara trio. tre Precis Du har ju alltså tre olika möjligheter Att få det här spelet Tillgängligt till dig Du kan antingen vara en free to play player Och då är allting helt gratis Du blir begränsad I ett par saker Du har bland annat inte tillgång till alla raser du har inte tillgång till viss bonus-experience som de andra har. Du har inte möjlighet att gömma ditt headgear, vilket jag anser är den absolut största nackdelen, för att några av hjälmarna i det spelet är så enormt fula. Eh, det låter andra. precis som Max sa när han pratar om det. Alltså, allvarligt talat, jag, jag överväger starkt att på mina högst levlade karaktärer bara ta av de hjälmarna för att det, det är bara, jag, jag kan inte titta på det. Det går inte. Uh, men i alla fall, det kan bli en trevlig liten segue in till nivå nummer två. Du kan vara en preferred player. Det var ju nämligen så att när Star Wars The Old Republic skulle lanseras så sa de att det skulle bli free to play. Och så blev inte fallet, utan det blev monthly subscription istället. Och jag var en av de här som gick med på det här och spelade spelet när man inte hade val till någonting annat. När de sen i en stor expansion, jag kommer inte ihåg vilken som nu, det kan vara det här kartell, gjorde spelet tillgängligt för free to play. Så alla de som hade varit subscribers blev då preferred players som har ett par fördelar jämt mot free to play men har bland annat möjlighet till fler karaktärer per server och så vidare och sen kan man ju då betala varje månad för att få lov att spela spelet det är ett tungt storybaserat MMORPG och det funkar i somliga andra i genren så är det lite att, ja men det är ett bra spel, det är synd att MMO kommer i vägen. Men här är det, det, är heavily story driven. Du får storyn verkligen levererad framför nosen på dig, i och med att det är voice acted. Allting, alla dialoger och så vidare, har voice acting. Eh, inklusive väldigt många dialoger som bland annat har hurtis. Så pratar de verkligen hurtis som det är i Star Wars Galaxy, um, vilket gör berättelsen mer tydlig än i, som i andra MMORPGs um, Du har uh, olika instanser, eller ja, flashpoints som det heter där du teamar upp med ett i kompisar och tillsammans i Rädda världen håller på att säga uh, Det händer faktiskt, funny story uh, i ett par tillfällen du kan också göra daily missions där du får flyga runt med ditt rymdskepp och eh, rädda dagen. Eh, och ja, de, de här fungerar då som eh, daily quests. som du kan göra ett antal varje dag. Eh, och få lite mera pengar och så där. Eh, ja, det är väl lite allmänt så där om spelet. Uh, mm. Jag vet inte riktigt vad jag har sagt, höll jag på säga. Uh, vad jag kan fylla på med mer. Ja, det låter som att du tog liksom en bra grund ja. över den så att ja. Men, men du får inte glömma Subtitle, den här Shadow of Revan. Precis, Shadow of Raven. Ja, uh, Precis. Uh, Det har ju kommit ut i ett antal olika expansioner och den nuvarande är Shadow of Raven Där man får följa, uh, då, the Life and Times håller på att säga. Um, nej, som är fokuserad på The Grey Force User Raven som man ja, också har den hört, absolut äh... mörkaste kvinnliga karaktären jag. jag kommer ihåg att jag spelade ettan ja, <laughs> ja man, man har ju fått uh, se reven i tidigare uh, spel de borde ha gjort en mass-effekt av det där de sin sparfil på något sätt det skulle varit häftigt Precis. Ja, mm. det är roligt uh, Reven nämns redan tidigare i Star Wars The Old Republic mm, mm. Där man träffar en grupp Ravenites som alltså följer the, the teachings of reven. De hävdar att det är vissa diskussioner kring Revens kön. Det är det som är det roliga med här. Då var det helt okej okay, tyckte jag. För det är roligt att ah, de gör referenser till Knights of the Republic 1. Ja, men det var ett bra RPG-spel. Och... Sen säger man att de bara, ah, vissa säger att vi syns kommer ihåg så lite. Vissa säger att det var en han och vissa säger att det var en hon och vissa säger att det var dark, vissa säger att det var light. Det är liksom mm. konflikter. Man tycker att ja men mask på sig. Man ser inte det ena eller det andra utan det var det gjorde det bra. Alltså nu finns det som en karaktär i spelet. Precis. Jag har Vilket, tyvärr man... inte kommit dit ännu. Mm. Men ja, det är fascinerande Och det, överlag tycker jag att de har Väldigt snyggt bländat in Star Wars lore Så att de I alla fall de riktigt inbitarna Star Wars-nötter jag har pratat med Som har spelat spelet Har faktiskt inte hittat någonting att klaga på Hör och häpna Annars är det grupp som brukar vara ganska bra på att hitta saker eh, oh. som är, är trevliga att nitpicka på. Men eh, det här har faktiskt fått stamp of approval från eh, samtliga jag har pratat med. Ja, det är annat om Star Trek-spelet i alla fall. Det var typ bara själv. <här> Precis. Men eh, ska vi ta gå igenom lite vad folk eh, har tyckt? Ja, det är roligt. Men då har vi fått lite genomgående Precis. information. Då vill vi höra från Fredrik vad han tyckte. Ja. Det har. Om det. <här> ja. Ja, eh, BioWare som vanligt, som du sa där Lotta, det är jättebra berättarröster och de har ju uppenbarligen satt storyn i fokus. Eh, och sen så att du har det här följeslagda system, du, liksom, du kan ha droids och annat sånt här. Liksom. Det, gör lite, det, det är väldigt Star Wars och, det här. och jag är ju en sån där Star Wars fantast. Uh, och det, nu inte jag inte kommit så långt men det finns väl en hel drös av världar du kan besöka och jättemycket content. Så det, det, på den biten så är det ju punkt och pricka klart så att säga. Mm. Um, för min del, det här faller in en hel del in i det som vi har på diskussion sen. Uh, angående just... Hur det bryter mot storyn. Den har en story men jag kan inte greppas av storyn riktigt på grund av att spelet är tråkigt. Det är tråkigt. Det känns som att nu bör tilläggas att jag inte kört direkt fullt ut här. Jag kommer, man kan säga att det här som ni lyssnar på nu, det kommer kanske inte vara en... 100% är ut, utlåtande av spelet. Så tar det med en ny passalt för det kan och förmodligen kanske varieras eftersom. Eh, jag tycker att i alla fall överlag att eh, jag tycker jättemycket om de här storymomenten som finns. Men sen så kommer ju spelet också. <laughs> Och då tappar jag mycket av det här, ja springer dit, döda fem sådana, spring dit, läs på en sten, spring dit, läs på en kulle, prata med den här snubben, han är din master eller han eller inte. Ja de försöker men hela tiden när du går till gameplay så bryter du den här känslan av spelupplevelsen och jag som är i grunden och botten en snubbe tycker att det blir bara blaj du känner att de kanske skulle gjort som många, säger det här, att de skulle gjort Knights of the Old Republic 3 istället. Ja, jag fattar inte vad de håller på med. Det är i MMO-genren. De ska inte vara där. Det, här, det <skratt> känns som de att de har tagit i WoW och satt en sci-fi-stämpel på det, typ känns det som. Ja. Um, nej, det har många plus, men jag kan inte rekommendera det, även fast det är free to play. Jag, ska säga att jag håller faktiskt med dig där nästa För att jag var på samma nivå Men jag kan ta det sen ja. eh, Min dotter Som påbörjar hon, Och där ser man ju skillnad för hon börjar köra nu Och hon följer inte med i storin Så jag ska följa lite hur hon spelar Hur hon tycker om det För där kan jag tycka var intressant för hon går ju enbart på gameplay Om hon skiter i storin Vad har det här spelet då jämfört jämförelse för det här är hennes första MMO Kommer hon sätta ribban om jag sätter henne framför WoW kommer hon säga, men varför kör jag Star Wars? Eller varför är det här inte som Star Wars? Undrar vad hon kommer tycka. Det var jag... jag körde Oblivion när jag var liten. Det bästa som fanns var ju arenan liksom. Mm. Ja. liksom vem bryrde sig om Skätke? Alltså storyn liksom. Ja. Um, sen jag. jag vill ju köra så pass långt att jag kan skaffa transportfordon och sånt här liksom. Uh, och visst, man, om man kollar det här uh, kartellmarknaden så finns det ju också att, det är ju inte, det här spelet är ju inte pay to win på något sätt, men däremot kan det vara så här pay to level, du kan köpa XP Boost och Legacy Perks och annat tjosar. Så du tycker okej okay, jag köper till och levla lite här, men då, vad fan ska jag spela det där, jävla springer runt och döda 15 jävla jätter på en jävla ökning för då. <skratt> uh, ja, nej jag tänker ge mer tid till det här. Det, nu låter det här jättenäggigt, det vet jag. Eh, jag hoppas på att det bryter ut längre fram och eh, då återkommer jag med det och rättar mig själv utifrån om jag har sagt fel nu. Är det inte det så då följer du stå vad du har sagt för mm. Ja. Så där har vi det. Vi hoppar över till dig Max då. Så. Jag, jag kan säga att jag spelade det här direkt när det kom ut och betalade i månaden för det. Och jag spelade under den tiden, det här var ju, måste ha varit cirka tre år sedan, minst tre och ett halvt år sedan. 2011 kom det. Okej, okay, fyra år sedan. Är äh, du vet, tid. Ja, tid, precis. <laughs> eh, I alla fall, när jag spelade, då var jag inne i MMO. Man säger, för fyra år sedan, då var den här typen av eh, hotkey-baserat MMO, som jag vill kalla det. Det är att du trycker på tab för att gå igenom fiender, du klickar på fiender. Du måste stå i en viss avstånd och trycka på några nummertangenterna. Det är hotkey-based, MMO som jag kallar det för. Och gud vad jag har tappat i tiden. Den gameplayen finner jag inte rolig, jag fann en tolererbar förr i tiden. För då spelade jag alla MMO så tyckte det var roligt att se oh, Vad får jag för nya skill och hur ser det här gearet ut? och Vad är de här klasserna? Vad, vad gör de? Och det var liksom intressant att levla sin karaktär och komma upp en bit och se vad man mm. låste upp. Det som är nu så är det mer ett hinder, och jag kommer ihåg även då så tolererade jag, för var ju helt fenomenal i ett MMO, det är jätteroligt, jag ska säga att jag spelar bara nästan siff sidan för att den var, den bröt mindre i spelet det här som Fredrik talet, nu när han nämner det så känner jag, att ja, du har någonting i det, för som en siff då liksom, då går du och dödar alltihopa, och bara krossar alltihopa, mm. och då bara, ja, mer experience, jag går upp mer level, och det är rätt på något sätt att göra så. Medan eh, jedi sidan kanske inte ska gå att slakta alla oskyldiga små varelser, Även om oh. du kan det. Ursäkta, jag kan ta det sen. Mm, vi kommer till den delen också, tror jag. Men jag har mm. sagt, eh, SIFT var jätteintressant. och Börjar storyn jag har spelat båda, tycker jag är mycket intressantare för Sith. Det är lite humor i det hela på vissa ställen. Och du kan komma och vara lite småstödd i bra kommentarer här och där. Medan Jedi är otroligt tråkig tycker jag. Men det är väl ett smakval hur man vill, vad man vill köra för allt. Fall... Jag ångrar nästan att jag tog en på i sidan där. Att jag inte tog en Smuggler istället. Mm. Så här Men med bara två platser tillgängliga så körde jag på Jedi. för Om jag tänkte så här, om jag nu mot bara kör det här nu. Så ska jag ha kört det som det är mest känt för Star Wars då. Yeah, ja, det är Så ju plock. det som är fantasin tänkte jag säga nästan. Men som sagt, jag körde alltihopa och, körde och tyckte på bra, det var roligt, låste upp abilities och det är ju ingen spoiler direkt, men man kan ju säga att all story oavsett vilken klass du kör följer ju du följer ju ett klassquest som är liksom din main story som är olika för alla klasser. Som går genom hela spelet. Den levelar liksom från 1 till 5, fast nu är maxlevelet höjd till 5 till 55 eller 60. Eller... Ja. Någonting i alla fall. 5 5, tror jag. Precis. Och, men du, du åker ju runt på planeter som är levelgated om man säger. Den första tutorialplaneten planeten är 1 till 10. Sen är nästa planet är 10 till 20. Sen är nästa planet är 20 till 30 och så vidare. Och de har en, en, en story på själva planeten också. Så du åker ju oftast till den planeten på grund av din quest Som säger att ja ah, du måste åka till den här personen här på den planeten. Och sen när du åker till den planeten så har du oftast ett main quest line som går då från de tio levelerna du ska vara där. Så de gör det väldigt bra. Till exempel första leveln som en Jedi eller Sith är ju oftast att level 1-10 är för att få din lightsaber ungefär. Och sen när du åker till nästa planet så är level 10-20... Du får ditt skepp där du kan eh, åka vart du vill till vilken planet som helst. Du behöver inte travla med taxi tänkte jag säga. Och under dess tid så brukar varje planet vara att få med dig en companion. Så du bygger upp din crew på ditt lilla skepp. Och det gör de väldigt bra. Den, det är jätteroligt att veta att ja, nu kommer jag få mitt skepp. Och undrar vilka personer jag får med mig nu som ska vara med i mitt lag. Det, det blir roligt på singleplayer-sidan, men efter ett tag, som sagt, när jag kom till level 30-40, då började det bli sekt. Då vill jag gå till questen, jag ville göra questen och sen vill jag gå därifrån. Jag ville veta vad som hände i storyn, jag orkade inte spela spelet längre, det, det var så utdraget och så, så tardigt att det var, jag, Man bara, okej, okay, jag borde inte kunna gå hit än, men... Ja, jag, jag du borde egentligen levla ett level till Men nej jag går in och gör mitt klassquest nu För jag vill veta vad som händer Och sen när man har gjort det så ja ah, skit också Nu måste jag stå och levela och göra onödiga tråkiga saker För att komma till nästa mm. Mm. Nej men vad jag hade velat Alltså när, när jag ser ett MMO Jag ser att alltså frihet är liksom det jag vill ha med ett MMO Det ska inte vara liksom så här linjärt som det här alltså, Det är det som är min tanke av MMO så när jag ser ett sånt här spel så blir jag lite så här förvirrad. Jag, jag vet inte riktigt vad min, mm, hur jag okay. ska, pro, ska processera en sån här idé liksom. eh, Och jag, jag tycker inte att Visst, storyn är den är väldigt intressant att följa och det är väldigt, alltså man, Eftersom det är röstskådespeleri så blir det ju väldigt, det blir, man blir liksom intresserad av det. Och sen så är det ju ja, bra story, men Alltså med, med det här att det är liksom restriktion på att du inte kan fortsätta för att du måste vara level så här. Det, det tycker jag också är lite så här uh, BS för att ett MMO enligt mig ska vara liksom, ja, du kan få vara var du vill. Men bara för att du är där betyder inte att det är liksom anpassat för dig. Ja alltså du kan ju, så fort du har fått ditt skepp så kan du ju ta dig vart som helst. Det är bara det att du har ingenting där att göra, du har inga quests tillgängliga. Mm. Och det är ju ett väldigt äh, väl använt koncept äh, bland där med oss. Äh, så att, och du kan också åka tillbaka till ställen som du egentligen är väldigt för hög level på för äh, att göra de questsen om du inte redan har gjort dem. Äh, Men då har ju då har ju liksom, äh, de här planeterna liksom spelat sitt syfte liksom, när man är klar med dem. Då har man liksom då finns det ingen anledning att vara det där längre. Liksom. Det finns väl någon liten grej man kan gå och försöka hoppa upp på sig skumma ställen och få några små omnicroms eller vad heter de? Uh, precis. Det finns någonstans lite små gömda grejer man kan ta, men utanför så finns det nog ingen anledning att åka tillbaka till planeter om du inte har en quest att åka och tala med den här nissen på första planeten igen. Eh, uh, ja, det finns uh, repeat repeatable quests och Uh, reputation uh, grinds på vissa okay, ställen. Yeah. Mm -hmm. uh, så att det de kan lära sig att gå tillbaka. Men uh, annars är det de, lika som i andra MMOs att när du har gjort alla quests i ett område så går det oftast inte tillbaka för att... Det finns men ingen anledning. Det, men det jag gillar med, med, med mitt favorit MMO RPG Maplestory då, det är att liksom, om man har ett quest, då kan det liksom utspela sig över hela världen. Så man måste liksom, okej okay, du måste åka hit för att få eh, päls som är i eh, öknen, typ. Mm. Och när du har gjort det så måste du till eh, typ eh, Nordpolen, ja, typ. För att eh, få is, och så ska du göra någon stor is slott eller någonting i, i eh, nybörjarstället, liksom. Typ så, mm. så alla, liksom man kommer ihåg de här karaktärerna för att de, man liksom, de, de ger inte bara ett quest och sen ger dem quests, liksom i alla levelar typ? De... Det finns ett par sådana quest givers eh, som man kommer att återbesöka om och om igen eh, men man möter ju inte dem så många gånger fram till level 20 eh, förutom de här eh, riktigt frekvent återkommande som eh, din mästare och så vidare eh, mm. det är klart att du träffar dem väldigt mycket oftare än andra, men eh, ja det, det finns och man blir tvingad att eh, ta sig tillbaka och åka runt väldigt mycket. Eh, men framförallt det som sagt när du har fått ditt skepp och när du har kommit upp eh, en del i level. Men vad jag har förstått med, eh, med skills, alltså när man levlar och man ska gå till en sån här... Skill -trainer. Ja, skill yeah. ja, precis Alltså man får ju inte, det är inte så liksom så här... Man har inte många valmöjligheter liksom. Ja, förstått. Alltså, jag förstått. Det är ju gammal standard, man säger, du får ju skills du låser upp nya skills när du går upp i level. Precis. De, men, har, men... de har gjort om talent trees. Det, mm. det är någonting som jag glömde att nämna. Du har ju alltså talent trees där du kan bli lite bättre på någonting. Jag har gjort om de här sedan jag spelade sist. Det vill säga bandats ner dem en del. Du har, för varje klass så har du två olika huvudinriktningar och för varje huvudinriktning så har du Tre olika specialiseringar. Disciplines tror jag, de kallar det för det, är det här. Ja, precis. Det är mycket möjligt. Och då i din disciplin så kan du välja då ett antal olika talents. Som du får sätta ut. Men det är ju alltså för att argumentera dina redan existerande förmågor som den specialiseringen inom den klassen. Mm. Så att. Talents är inte till för att ge dig någonting nytt utan talents är till för att förbättra det du redan har. Det som ger dig nytt och det som särskiljer dig är då för det första valet av, dina, valet av din klass. Sen valet av en av två vägar inom klassen och sen en av tre discipliner inom klassen. Mm, och det är ju sånt som förstärker den. Och det, det, det är väldigt mycket små grejer det finns mycket och man kan faktiskt customisera som man säger så vilka skills du väljer där inne du får lite valmöjligheter mm. och sen blir det också då hur bra det är beroende på hur vilket gear du samlar på dig sen så ja, jag är ute efter gear som ger mig strength för att det ger plus till skadan som jag bygger här och, och alltihopa men det ja precis så att, sammanlagt så okej okay, visst det finns bara 24 olika uppsättningar med skills i spelet och du får välja en av de här 24 och sen använder du talents för att bli lite bättre på någon av skillsen. Eller på några av skillsen. Men ja, sen handlar det väldigt mycket om gear. Ja, men gear då, det ökar strength. Men vi säger, vi säger att vi har en hjälm som ökar det typ en strength då. Men, men har vi liksom, gör det, någon, ser man liksom skillnaden liksom på ja. så sätt? Alltså är det stor skillnad? För vi, vi har ju ingen så här... För det finns, alltså när man levlar eh, finns det då skills som kan liksom ge dig mer strength? Alltså typ passiva skills eller någonting? Eh, inga skills, eh, eller du har i vissa eh, klasser så har du bland annat olika stances. Eh, jag har pratat mm. till exempel om Sith eh, Warrior och Jedi Knight, eh, så kan du ha olika stances som ger dig ökad defense eller ökad endurance, ökad strength Jag sa, man fick en ward typ på min warrior där som ger, det är typ ett område så i en viss tid får man eh, mer defense och sånt där Det är inte den jag pratar om men ja, den, det exemplet finns dessutom utan det, det är alltså... Eh, du, du slåss på ett visst sätt det är alltså en fighting-stil som du använder passivt mm. eh, som påverkar somliga av dina stats. Eh, och då får du välja eh, för Jedi Knight och Sith Warrior så har du, du kan välja mellan tre olika stances En som är lite mer defensiv, en som är lite mer allround och en som är lite mer offensiv. Eh, och som då ökar dina stats accordingly. Okay. men det här 13 får du först på jag vet inte om det är level 40 eller någonting, det är relativt sent man säger att det, det tar en tag när man får tillgång till allt och det är konstant nytt som låter sig. men det är vad jag tycker om spelet i alla fall jag lite av William tycker om spelet också och lite av Lotta tycker om spelet också mm. men, men lite för tillägga, alltså, jag tycker lite som Fredrik typ att det är, det är inte kul alltså. Storyn är det man kör för liksom. Och jag säger att storyn är bra. Och just att det finns många stories. Att, eftersom att det är, finns åtta klasser. Jag, det finns ju fyra på varje sida. Och varje har en unik story. Så att. Eh, tycker du om en klass. Så kan du gå och spela den på andra sidan. Och då får du en helt ny story. Med samma gameplay ungefär. Men eh, det är som sagt. För jag säger att gameplayet är lite tradigt. Och. Eh, det är ju free-to-play-delen, det här med pengarna. Det, jag ser ju såna här symboler, köp den här, köp den här funktionen, köp den här funktionen, köp den här funktionen, ja, överallt. IA. Mm. På EA liksom, kan man köpa en ja. typ battle pack så man kan ändra sina klasser in game på Battlefield. Man bara... Jo, det, men det jag kände jag, att jag. Jag trodde mm. inte att jag skulle bry mig så mycket om det som jag gjorde. För att jag såg ändå lite roligt tillbaka på det här. Ja men ja, kul att svätta mig se hur det här ser ut. Ja just det, här är min karaktär. Ja just det, jag såg så den utav all den här equipment och den här skillsen. Och de här gamla kamraterna. Och sen när jag väl började spela lite som, hur tar jag bort hjälmen från mig själv? Den ser ju för ut. Måste jag anequippa ja, det? Nej det måste finnas en option. Och så jag, ja du kan köpa den här optionen för att ta bort hjälmen så att inte den syns. Jag bara, va? Och sen så får man välja, vill du köpa den bara för den här karaktären eller vill du betala rätt mycket pengar för att köpa den så att det är upplåst på alla den här karaktärer? Och så här... Men, mm -hmm. eh, det Alltså det är egentligen en bra princip i sådana här free-to-play-spel att man har alltså eh, mikrotransaktionerna är inte, påverkar inte gameplayen utan det är bara liksom ja. eh, utseende på Och karaktären. Så, precis, så brukar jag tycka är väldigt bra men... Eh... Mm. mer. Att... Mm. Det, ja. finns, det finns en del microtransactions som påverkar gameplay. Det gör det också. Det här, det här gör ju det, att man mm. kan få XP när man restar. Det är ju en klar... Eh, det är ju liksom väldigt obvious då. Precis. Men sen också, det finns sätt att få... Man betalar alltså med cartel coins, det vill säga inte riktiga pengar direkt. Man kan köpa ja. cartel coins. Men man kan också få dem via achievements. Um... Ja, är så lite, då får du? 20 här, 20 där Och det kostar en 800 Så att, ja, det är möjligt att det går Jag har inte tagit mycket tid jag vet inte Man måste nörda sönder alltså, Det är typ 3000 timmar för att få En hatt som man kan köpa för 20 spänn Annars liksom <laughs> Jag vet inte riktigt om jag skulle gå så långt Men ja jag är i, I point men oavsett, jag tror vi ska ta och summera av lite här och känna lite vad, vad folk tycker bara om de ska rekommendera Så Fredrik, hur du? Skulle du rekommendera det här? Nej, om med tanke på att jag tycker det är inte så snyggt heller så bara där. Men det är ju en sån liten petitess. Det där mm, har jag hållit mm. in hela tiden även när ja. jag har pratat med att har fått ett sy. Ja, nej det är Nej, <laughs> jag, jag rekommenderar inte det här uh, i nuläget. Jag skulle säga samma sak där att jag tycker, är man Star fantast och tycker om storyn som låter så, så kommer man få ut mycket av det här. De håller mycket sant och det är jätteintressant. Det är därför Det det borde funka på mig. Ja, det är det som jag säger. Jag tycker är man Star Wars fan så tycker jag att du ska nog köra dig igenom en gång kanske men... Det är knappt det och du ska ha lite kännedom om MMO och jag gick in i det här och tänkte att ja, men det är klart att jag kommer rekommendera det här Men har gått tillbaka på den nu efter att ha kört lite Och känner att ja, det har föråldrats lite Förut så kunde jag tolerera igenom men nu känner jag att jag vill inte tolerera mig igenom det Så jag kan inte riktigt rekommendera det här till nya spelare Precis, jag kan bara säga att jag, jag, jag ser fram emot att köra fler MMO Bara för att kunna jämföra lite mer faktiskt så mm. vi, vi får lite fler MMO kanske som vi kan spela framöver vore kul. Excellent. Ja, yeah. uh, William, vad säger du? Uh, typ stelt... Uh, ste väldigt stelt spel och linjärt. Uh, relativt stelt kanske jag ska säga, men uh, om man gillar väl Star Wars så kanske man gillar det. Uh, om man är alltså die-hard-fan. För mm. jag, jag gillar MMO, men det här var liksom inte för mig. För att det var för linjärt Och för liksom bara Jo, det här ska du göra liksom Gör det, typ Okej, okay, liksom. okay. du, du kan Visst, det finns subquests Men de är liksom eh, vi, vi liksom, storyn är det viktiga här Och då känner jag mer Men varför inte bara ett singleplayer-spel i så fall Kanske med co-op i så fall Om man då oh. vill ha den Om man då vill ha liksom Det här multiplayer-aspekten Uh, uh, annars så nej, det är bara ett lort, lort <laughs> okej, okay. Lotta vad tycker du? Uh, jag tycker att ni är jättekonstiga här, grabbar uh, <laughs> <laughs> <laughs> jag, jag anser att det inte alls är så där fruktansvärt rigid, uh, lite grann kanske, men inte jättemycket jag tycker det är fantastiskt med ett MMORPG där ens val har konsekvenser det spelar roll om det är en good guy eller en bad guy eller en liten blandning av båda två jag tycker om att du samlar dark side points och light side points beroende på dina val och handlingar oavsett om du är en force user eller inte jag är inte jätte die hard star wars fan men jag tycker om universumet jag tycker om berättelsen speaking of berättelse, all konversation är voiced f f freaking f så att ja, I like it okej, okay, visst, det har åldrats lite grann uh, okej, okay, jag föredrar MMORPGs där du inte targetar uh, ditt mål okej, okay, det spelar roll om du har vänt ryggen mot dem eller inte, och det, det är trevligt men jag vill hellre uh, ha ett MMO, som till exempel Terra, där du verkligen måste passa in var du står någonstans, och du utför din attack oavsett om du står någon framför eller inte um, men jag tycker det är helt okej okay och jag skulle definitivt rekommendera det här till alla som uppskattar MMOs. Och jag tycker det är snyggt att eh, Bioware och EA har lyckats göra ett RPG ett story-driven RPG och launchat det som ett MMO. Det låter det skönt att du kommer in och bryter av lite på vad alla andra säger. Mm. Det, det är just det här som vi kan spela det ligger till grund för. Att ta fram och jämföra våra olika åsikter. Och det är just det som är kul att höra nu. att För jag kan ju se styrkan i det. Och vi vet ju med oss att Bioware. De vet vad de gör i regel. Sen är ju smaken är ju alltid någonting som kommer in. Åsikter så att säga. Men, Absolut. Ja, kul att höra. Och som sagt. Som jag har nämnt här i chatten på Twitch. Så funderar jag på att sparka ihop ett nödlig gille, både på Republic och Empire-sidan om folk är intresserade. Yes. Om det här händer så kommer det att sparkas på en viss herr Olsson att lägga upp information om det. <skratt> det är ordnar vi. Belotta. Det är ordnar vi. <skratt> Ja, yeah. men eh, jag vet inte om det är värt att fråga Danny vad han tycker om spelet. Nej, det är inte värt. <laughs> han har aldrig några intressanta åsikter ändå heller. Han spelar så offantligt mycket MMO på PC just nu att eh, han kan inte skilja dem åt riktigt. Så jag tror inte vi kommer få något konkret no, svar Då glider ihop helt och hållet. Jag bara, vilket var jag spelar Var det det här? Det här? Ah, skitsamma. Var det samma sak alltihop. Det uh, är same shit alltså. mm. yeah, Ja, yes. men eh, då tar vi och lämna veckans spel. Vad har vi bestämt för spel för nästa vecka det kan vara en intressant fråga. Har vi gått igenom hela vår lista än? Nej. Det uh, är nog Hearthstone. Är det Hearthstone ja, som är hearthstone. nästa vecka? Ja, ah, det blir roligt okay, framåt. Okay. Jag har en väldigt konstig remark på det Vad är grejen med typ att ha H efter... Eller alltså typ, typ Darth Vader? Liksom, vad, vad, vad betyder Darth? Liksom... Det betyder Nej, men... den mörke. Nej, men du är det. Det ju bullshit. alltså varför inte dark wader alltså det är ju så... <laughs> för att det är för darth för låter coolare uh, eller Nej, eller för att darth... det är fel språk Nej men darth alltså det är ju <laughs> du är George Lucas här men du väl hitta ett namn bara då tittar en darth Ja, men typ horse what horse eh liksom men <laughs> <laughs> <laughs> okay, okay, okay, det är ju Okej ska ska vi ha tamklottas språkhörna här nu <laughs> Men det är ju typ pad på svenska ja. men liksom uh. Härdsten. Ja, Hearthstone. Nej men Hädsten. Alltså, oh, så, alltså, Nästa veckans spel alltså Hädsten. <laughs> så lyssna då så får ni höra. Max. Fredrik, tack. Um, vi går vidare till veckans diskussion. Där det här är en liten sektion där vi diskuterar något roligt ämne som vi alltid har dragit fram för någon kanske är ett lyssnarmail eller någon som har legat och gnagit på oss under veckan. Så vad är veckans eller, diskussion? Eller här det här? Ja. ja, det, det drog Herr Ulsen upp ur ärslen. Precis. Ärslen. Båda två. Eh, ja, så är det. Men... Ludo-narrativ dissonans handlar veckans diskussion om. Och vad är då ludo-narrativ dissonans? Förklara kanske? för oss. Det påvisar just konflikten mellan ett videospels och dess gameplay. I korthet. Videospel. In... Videospel, PC-spel, datorspel. <laughs> ja, så sitter vi alltså podcastar på datamaskinen. Ja. <laughs> Uh, yes. Men det var ju som Herr Olsen upplevde lite i Star Wars: The Republic. Jag ja. tyckte det var lite kul att du nämnde um, det där. Ja, och det, det är ju så. Uh, alltså, den här frasen mm. slängdes runt ganska mycket under, det måste vara två, tre år sedan. Det var när Bioshock Infinite kom och Tomb Raider för den delen också. Uh, just på grund av att många störde sig på att till exempel i Tomb Raider du skulle även ha var den här uh, Lara Croft som var så. I det här fallet då oskuldsfull, och, eller inte oskuldsfull, hon var hon var ny inför den situationen. Ja, och ändå så hade hon inga problem att liksom meja ner miljoner med människor. Och likaså i, ja finns det mer har ja Far Cry 3 till exempel, när du... Ja just det. Liksom, Eh, ja, bara, bara jag så. Där försvann han. Där försvann jag för jag har pushat tak och det glömde jag bort. <laughs> eh, Far Cry 3. Eh, Jason Brody spelar man ju där och då ska man ju rädda sina vänner från att torteras. Och då kräver det ju då att man ska i berättelsen skynda på för att rädda de här. Men vad gör man? Jo, man stannar till och skjuter ett djur i ansikte, tar dens päls och sen samlar man ihop ytterligare sådana där fem stycken djur och springer iväg till någon gubbe och får lite x för för oh ja, nej, men jag menar kompisar, alla håller Va? precis sitter under ja. kniven. Men vänta, jag ska gå och göra med en mjuka toppler först. Här och där som... är det just den här tydliga skillnaden mellan vad till exempel speldesigners ville till skillnad mot vad författarna kanske sitter på att leverera. Det blir en ganska så tydlig skillnad. Och här är ju frågan, då. hur gör man det här så att det faktiskt fungerar? Finns det några spel som ni känner idag som det faktiskt fungerar på? Eller har ni, har ni för det första ens tänkt på det här begreppet? Får jag gå först? Och företeelsen, ja. Jag har inte brytt mig dug om det, tack för mig. Mm. <laughs> Okay. Då så, då går vi vidare. <laughs> um... Nej, uh... <laughs> <laughs> vänta lite. Um... Ja, alltså, jag måste säga att det... jag kan inte på rakar arm komma på ett spel där det här har stört mig. Um... Men det är nog för att jag personen är lite schizofren, höll jag på att säga. Precis, jag tänkte just bara säga det också. Man har ju växt upp med hur spel är på ett visst sätt. Och nu på Precis. senare år så har det kommit spel som allt mer har fått en bra story. Och då är man ändå van med att ja, men gameplay är på det här sättet i de här spelen. Och storyn, oh, wow, vi får en bra story också. Men då har man inte riktigt tänkt på att de två olika sakerna kanske ska liksom, liksom smälta ihop och vara en enda enhetlig del. Mm. Uh, men det är först när man liksom tittar på det här fenomenet i sig och tänker, ja men vänta här nu varför är hjälten som ska vara så godhjärtad tvungen att skära halsen av varenda jävel i nästa sekvens när han säger att han ska rädda alla okej, eh, men då får, oh. man, då får man ju kolla på lite så här, ja men, eh, är det rationellt att man gör ett par tofflor för att rädda sin flickvän i en by långt mm -hmm. borta liksom ja. liksom, det Fredrik, är ju... Fredrik, det fick du, tänkte, När vi kom upp och diskuterade Är ju Order 1866 ah, jo. Som jag tog upp det där med att du, de, Man är inne på ett luftskepp Och precis innan man smyger in Säger man så att Vi hinner inte kolla vilka som är onda eller goda Så liksom, Smyger iväg Och skär halsen av allt som rör mm. sig det, Fast man är, man är god Alltså karaktären är god Han vill inte göra fel Han, har, han följer orden Och liksom Lyder blind, mer eller mindre. Mm. Han är liksom en god karaktär, liksom, vill inte göra fel. Utan han är ute för att rädda mänskligheten. Men ändå är det liksom att vi kan inte veta. Så det är bäst att ta döp allihopa. Precis. Det, det, det går liksom lit, väldigt starkt emot vad liksom karaktären står för. Och liksom, och gameplay blir liksom, döda, döda, döda. För man tänker, det här är så fel. Du är liksom här för att hjälpa och rädda rebeller och ta över. Men, ja, oh yeah, whatever. Mm. Död allt så avvikelser som är för liksom så här irrationella för att det ska liksom kunna förknippas med storyn eller hur karaktärerna byts. Ja. Mm. Uh, I Star Wars The Old Republic så har man ju questanledningar och story- och lore-anledningar till alla de som man dödar, i alla fall som Jedi Canceller uh, upp till och med level 53 som jag har kommit till. Uh, och jag, jag är så pass mycket av en storynöt att jag faktiskt läser all storytext uh, och det har en impact man får ganska tidigt i storylinen uh, ett antal samtal med sin mästare om just det här är det okej okay att döda dem uh, är jag är jag fortfarande good guy antal samtal mm. det rimmar uh, jag tror just det... den här företeelsen i sig nu med att det snackats om narrativ dissonans är för att eh, många gamers har på sätt och vis växt upp med hur en spel, jag menar jag kör du ser ju Sam så kör du knappast för storyn och alla är liksom vana vid att eh, story och eh, gameplay skiljer sig och att eh, liksom det är tagits för givet nu när vi har vant oss vid en viss nivå av hur en story ska porträtteras i, i, i spel så börjar folk allt mer tänka på men hur funkar det i symbios med varandra det vill säga gameplay mot story så jag tror det finns utvecklare som idag har den här tydliga skillnaden på historia och gameplay men de klarar av det de klarar av det mer skickligt än, än vissa andra och jag ser det bara som att ju, ju mer tiden går desto mer kommer ju vi gamers se de här och de skillnaderna och framförallt kommer utvecklarna för upp ögonen för att försöka få in mer tydliga effekter av vad som händer i story mot gameplay. Att det får, precis som du säger där i, i, i Star Wars-spelet, att, att det tas upp. Tas det inte upp så kan det nog bli så att om man nu i en ny generation av gamers faktiskt kanske är van vid att det ska bli allt mer... Meldat, vill säga. Det ska funka på båda sidor så kommer nästan varje spel som har den här eh, dissonansen förstöra spelet till större grad än för, kanske för mig som är så van. Så jag hoppas och tror att det faktiskt kommer bli så att utvecklare har tagit in den här vetskapen om att det finns en sån här stor pass eh, skillnad mellan historia och gameplay och att det kommer förbättras med tiden. Och vi ser ju många utvecklare som gör det men... Eh, det är intressant ändå att bara ta upp och prata om det <laughs> överlag. Ja. Och det finns ju de utvecklare som använder den här dissonansen. Eh, ta till exempel Magica som har väldigt många olika metakommentarer kring mm. eh, gameplayet. Och lägger in det i storyn. Eh, Precis. Och det, det tycker jag är fantastiskt när man kan göra så. Om man har ett spel med så mycket humor. Mm. Ja, allting handlar ju... Till stor del också om typen av spel och schanger, såklart också. Liksom. Är det är ett spel som lever på att göra rätta äh, spel eller till film, eller vad det må vara, så, så blir det en form av parodi, eller parodi det blir som äh, en komedi som, som, som får de flesta att tycka. Men det här funkar i den här spelens koncept då mm. eller Precis. kontext, rättare sagt. Mm. Mm. Men, men det, det har ju varit typ snack om det med Bajers och Kim för nytt, Ja, det är ju också en ett tydligt exempel när det var jag tror, i och med att det är mycket ideologier och liknande i det spelet som tas fram och du som en rätt rådig herre ska liksom visa det på positiva linan vad som är rätt och fel så tycker han ändå om att ta fram en enterhak och mosa ansiktet på alla han ser. Eh, Vilket mm. får lite så här, hmm, hur tänkte de nu? För det är så mycket snack om det ska vara, tänk på det här och tänk på ditt och detta. Och Samt. det var väl egentligen mer effektfullt i första Biof Bioshock, tyckte jag, där det var kontrasten gjorde det märkbart. Eh, Bioshock Infinite tyckte jag väl inte var så mycket. Jag tycker det känns mer på själva folket där att Ja, oh, det är så fint här vi är så snälla och gemytliga mot varandra. Sen, så fort det är någonting, då är det liksom, fram i stolen, vi skjuter allt som rör sig. man bara, äh... mm. ja. Men, jo, där, men... Är, där är ju frågan om, bli, tappar du liksom din... Vad fan, vad är mercy på svenska? Nåd. Barmhärtighet. Alltså, han menar så att man är inne i spelet, att man ja. tappar liksom... Immersive. immersive. Jag tyckte du sa mercy. Immersiveness. <laughs> eh, mm. Det är en inlevelse. Precis. Ja. Jag tappar bort mig själv jo, men, helt Men, men nu, då kan man, om man kollar logiskt... <laughs> Hej. Eh, ja. Om vi kollar på typ The Last of Us, som ska liksom... Det är ju ett spel som alla säger, ja oh, men det är så himla sånt så här. Det är jättebra mm. så här. Ja, oh, men... Visst, alltså huvudkaraktären är en alltså, mördare eller ja, han är han är inte så, här, han är inte så här, inte rädd för mord liksom men liksom i slutet av spelet har han mördat typ 400 personer och inom det den, den spelets spelens logik så är det typ alltså, som, som att mörda 400 personer i verkligheten och liksom är det liksom förstör det spelet på något sätt Visst, det är ologiskt. Man kanske kanske skulle mörda tio personer som max, men det är ju fortfarande liksom... Äh, jag, jag, jag tycker inte man ska liksom... Spel behöver inte vara logiska, tycker inte jag. Nej, jag menar om målet med ett spel helt enkelt är att vara roligt i gameplay så bör ju detta liksom sättas först för det är ju liksom den enkla sanningen att det men är det, det är spelet... ju så det är och säger ju liksom en, speg en dystopi liksom på verkligheten mm. på för, om ja. och det är ju ändå ett seriöst spel men man dör ändå 400 personer. Ja, typ. i det här spelet jag har ju det här spelet vi kör det. och det, där funkar det på grund av att de är så fruktansvärt utsatta i den här postapokalyptiska världen där alla andra slåss för att överleva alla Walking Dead. Mm. Så det blir det blir nästan värre när du träffar människor för de kommer backstaba dig och de kommer göra illa. Liksom. Och därför för de in i historien. Mm. Så, men då eh, kanske man hade löst det på ett annat sätt. Än att mörda, för det är liksom så. Du har ett val där. Eh, eller ja. ja. Men eh, ofta så blir det leva eller dö i princip. Mm. Och då vill man helst leva. Men, eh... Ja hälst. <laughs> <Helst. laughs> uh. uh, och det är ju intressant som får en så inlåst i spelvärlden att man själv börjar skifta lite med sin moraliska kompass. Mm. Och börjar undra, ja, men, är det verkligen rätt av mig att ta det här barnets mat och medicin? Jo, jag, jag behöver det verkligen. Och det, den här ungen kommer säkert backstämma mig ändå om det får chansen. Så att... mm. ja, det är så jag tänker på bussen, det påverkar en lite, jag vet, det är stark. <laughs> Det där, det där känns lite grann som this war of mine, för där är det ju väldigt mycket så här moral att man smiter ut och snor mat, men att karaktärerna då reflekterar liksom, åh, varför tog vi mat ifrån dem? Men vi måste ju klara oss, så då är det väl helt okej okay att jag tar och snor deras mat. De var ju visserligen ett äldre par, de har ju inte så lång tid kvar, men åh, suck och fy. Alltså det, det tycker jag är intressant för att det här får den ju verkligen, och jag anser att det här är inte unikt för spel som medium. Jag, jag anser att böcker och filmer kan göra det här med huvudet på en också. Uh, pröva bara att läsa lite Mr. Stalloway eller uh, liknande. Virginia Woolf är jätteduktig på att mucka runt ja. i huvudet på dig. Vi, vi litar på att du säger att det är så. så vi tror det, vi behöver, inte... Du, vi behöver jag, inte. Jag började narrera mitt eget liv efter att ha läst mycket Jane Austen. Det det som de pratar om sig själv i tredje person. Men... Jag tror att andra medium kan göra det bättre För att om det, det här är ju ett interaktiv upplevelse liksom. Och en gameplay som är så storyfokuserad Som kanske en, alltså en film är Då blir det tråkigt Om det inte är liksom Rambo man gör en mm. adaption av Ja. Um, Solid Anger här i chatten kommer med lite olika um, exempel på när den narrativa dissonansen ställer till lite problem. Uh, mm. Far Cry 3 och Tomb Raider. Det ja. de, de vet att Ja, precis. Uh, och säger att jag kan störa mig på det, men jag har ingen bra lösning i huvudet, vilket gör det dumt att klaga. Och hur löser man det här? Förutom att liksom göra om hela spelet, antingen göra om all gameplay eller göra om storyn så att man är en, en mördande psykopat. Mm. Det är ju här jag känner balansen. balansen, varför det, jag inte har något problem med det, för jag inte ens visste vad det var först det kom upp, är ju för att jag tänker på vad är rolig gameplay och sen finns det story till det och jag kan acceptera den smällen hellre än att okej okay, det är orealistiskt att döda 400 personer men du måste ha någon utmaning i spelet. Och skulle det då vara istället att ja, men du är lika klent som alla andra du dör på eh, liksom en dålig träff kan det vara så att ja, du dödar bara tio personer i spelet men du får sitta och smyga och döda den jävla personen sitta i fem timmar med det och då dödar du kanske tio personer bara men det, du får hålla ut så mycket längre och då blir det ju game balancing mer eller mindre som man får tweaka för, och det är där det blir Roligt mot tråkigt i spelet. Och då kan man ju nästan ignorera den här dissonansen. För att vet, vem vill spela ett bra spel? Story makes sense. Att med den här dissonansen inte finns. Men har ganska tråkigt gameplay. Då kommer det inte säljas så mycket. Nej men ja, precis. Men vi kollar ju ändå från vårt perspektiv. I den här världen så är det ologiskt att döda 400 personer. Precis, precis. Men, ja, men, men spelvärlden i... är annorlunda. Ja, Precis. Mm. annorlunda. Alltså, vi måste ju basera det på dens liksom, merit. Ja, och det, det Ja, jag tänkte säga att man kan ta anime som ett exempel. Den håller sig verkligen inte i verkligheten. Men det är det en helt annan det. grej. Men det beror ju på vilken man kollar. Jo, ju precis. Mycket. Men man får, man får se det som att det, även fast det är baserat på vår värld så behöver det inte bete sig som det. Nej, precis. Ja, men annars, spel är ju fortfarande ett ungt medium om man jämför mot andra. Så jag tror att i och med att det ändå har tagits upp så kommer utvecklare ändå ha lite mer tanke på det och jag kan tänka mig att de kommer ju aldrig skippa på gameplay och det vill ju ingen heller. Mm. Däremot så finns det finns alltid något sätt man kan vara kreativ och föra in. Säg att man har en voice over där du till exempel efter att döda de här personerna tänker man bara hör huvudkaraktären. Varför gjorde det där? Och kanske en liten kort när han liksom mm. tänker något. Det kan vara vad som helst. Jag tror bara att om de allt mer går mot att bara... På ett snyggt sätt eh, Få in det i Spelets gameplay Och då menar jag inte att du ska ha hela cutscenes Eller det ska vara Metal Gear Solid 50 minuters någonting Utan bara Bara ta upp det lite Så tror jag att det kommer söda ut gränsen Så mycket mer och du behöver inte skippa någonting På gameplay Men kanske att det, mm. Istället för att döda flera så dödar man en Och det är liksom mer av en stor grej Att döda den här personen liksom. Ja, mm. precis och om man men, vill ha en berättelse om den här jättestöta, snälla, oskyldiga liten, lilla flickan som går runt och, och mördar ett antal tusen på en fredag eftermiddag för att, ja, de stod visst i vägen. Ja, men ge henne en dubbel eller något. Om du nu precis. nödvändigtvis vill att den här lilla flickan utför allt det här. Mm. Det är en stor om lilla lott. <laughs> ja, men där har vi i alla fall ludonarrativ dissonans, ett ämne som är faktiskt värt att ta upp och bubbla lite kring tycker jag mm. så där har vi det Det var det lilla roliga. då hoppar vi ur därifrån och jag vet inte, har vi några extra nördämnen vi skulle vilja diskutera idag, jag tror inte vi har vi har tagit upp allt redan nej, nej. så då kommer vi direkt till våra lyssnarmail jag vet inte, har vi fått några sånt är det något som har tänkt vi har fått eh, ett par, jag tänker bara säga varje vecka, jag kommer strömma igenom, men nu tar jag faktiskt här, vi fick från Supertackon igen, ah, han tackar och bockar för att vi tog upp hans mail angående vad man kunde köpa för några uppgraderingar och så, men han undrar i alla fall om vi kunde göra någon form av genomgång av de bästa spelsajterna eller sp bästa spelserierna inom vissa genres, eh, jag vet inte vart vi skulle sätta upp det här riktigt. Det, det är klart vi skulle kunna ta kanske lite um, exempel på våra favoritspelsajter eller spelserier på vår hemsida. Um, mm. Och uh, håll, håll utkik på nordlivpodcast.se så, så får du se om det dyker upp något här. Jag, jag ska sitta och pula lite på det här tänkte jag. Uh, han menar alltså någon form av topp ibland... Vad skriver de? Alltså någon form av topp, ibland av platser man kan läsa om spel och rekommendationer kring spel som ni tycker om. Utöver där ni spelar och har som veckans spel så antar jag att det finns mycket mer av favoritspel i era bagage så att säga. Jag tror att syftet är mer ingående vad vi tycker om för några spelserier inom vissa schangers. Vi får ta det samtidigt som vi tar den här specialpodcasten om oss. Som ja, alltid är planerad. Just <laughs> ja, just det. Ja. Men... Eh, vi skulle haft för två månader sedan. Ja, för fem månader sedan jag. Mm. Ah, Okej, okay. eh, Men det var i alla fall från Supertacom och tack för att du lyssnar. Och skickar in. <laughs> More taco eh, to the people. Yes. Sen har vi också fått från Benny. Benny. Ciao, Benny. Han, skriver, Benny? <laughs> han skriver Hej på er. Tack Ciao. för en jättekul podd. Skulle ni inte kunna snacka om att man inte får dissa vissa spel? Många spel som Assassin's Creed, Sims, Call of Duty, där disar folk på utan att blinka. Men ju fort någon säger någon skit om Half-Life, Halo, Green Fandango, Dark Souls eller annan inom situationstecken klassiker så tittar folk på en som man är dum i huvudet. Jag vill höra er snack om spel liknande dessa som ni inte gillar. If you dare... Haha. Mm. Mm. Mm. Uh, ja. Då är frågan, vill vi halvera våra lyssnare eller inte? Dark Souls är skit, jag vill slänga ut ur huset. Ni har, de som har lyssnat på podcasten har hört vad jag hade att säga om Dark Souls. Ja. Vi uh, får jag se. Kan... Jag vet jag inte har... om vi ska... Vad? Jag har några jag kom på direkt. Kör hårt. Half-life. Mm. Aldrig, aldrig kommit in i Half-Life. Tråkigt spel. Alltså det är tråkigt. Du är för ung. Du är för ung. Jag tog mig igenom Portal när jag var typ åtta baston. Det var typ det bästa jag spelat. Det är ett mm. av mina favoritspel någonsin Portal 2. Mm. Vänta, vänta, vänta lite här nu. Du, du tog dig igenom Portal när du var åtta år gammal. Ja. Yeah. Och det säger inte, hon tycker inte så här att du är jätteduktig för att du tog det på honom. Hon frågar bara, fanns Portal ja, när du var åtta år gammal? Eller vänta, eller jo jag tror Portal 1 fanns då ja. Nio, åtta år så är jag. Så han är ungefär tolv år gammal, menar Lotta. Nej, nej, nej. <laughs> <laughs> ja, Portal kommer ut lite så Det så länge är sen. hennes tidsskifte, hon tror fortfarande att det är typ 2005 så att det är lugnt. Ja, nej, typ. Portal, nej, jag, Portal jag 1 släpptes 2007. Okej okay. jag, jag var indeed åtta år När jag körde det första gången Ja Oh, oh, Och oh dear mm -hmm. Se där, ja, det är intressant att höra Men Half-Life, men... det är ett bra exempel det, det, det är ju liksom spel som Det är klart de gjorde mycket för genre då, Men att hoppa tillbaka till första Half-Life idag Det vet jag att de många gör Nej, nej, nej, nej, nej. Usch, usch, Inte första Alltså tvåan, jag har kört igenom tvåan och, eller jag, ja, tvåan, episode ett och två då. Men, eh, det är inte någon sån här, alltså... Man tar jag ju kan inte förstå... att tillbaka från vanliga på uh, Half-Life, utan man tar ju Black Mesa och spelar i så fall. Ja, men alltså jag kan förstå varför folk gillar det, men jag tycker inte det är kul. Det är inte... Mm. Det är inte... Det är, om vi säger intressant. så här, just, just nu så är ju Half-Life mer nostalgi som det inte har kommit någonting på jättelänge. Och den här längtan efter Half-Life 3, all... jag ser det där... Half-Life 3 confirmed. Jag håller på att bli knäpp på det. Jag vill bara skjuta alla som säger det. Kommer det så kommer det. Om det inte kommer så so what? Det känns lite extremt att skjuta alla som säger det. Nej, jag, jag, jag skäller på dem lite snällt. och Sen tar jag en bambupinne och slår dem över knät. Han vill bara att de inte ska straffa så här ludundissonans dissonansgrejen vet du. Det är för sig att han <laughs> ja, det. Så att Jag han är en väldigt snäll och givmild person, men ifall de fortsätter att tjata ja. så kommer jag göra det. Är det någon annan som har något spel som de känner? Det här är ju alla sagt det så bra, men det tycker jag är på sig skit. Ja, ah, ah, det här jävla Assassin's Creed. Fan, vilket jävla skit. Och inte med det. Där har vi nästa veckas sampling som vi sätter in. Ja. <laughs> Ja, jag <laughs> kan inte komma på något på raka arm så där. Det finns säkert en hel drös. Jag vet inte mm. om ni har någon. Ifall. Jag vet inte, jag tycker vi i alla fall brukar väl inte sträcka oss direkt och säga att eh, vissa spel är heliga som vi inte tänker ge oss på. Utan har vi spelat ett spel som vi tycker är dåligt så kan vi oftast motivera ett svar till det bakom det. Sen mm. finns det ju fanboys och nostalgi involverade i denna mesta. Jag kommer ihåg kommer Fallout 1 och tänker att ja, det var ett riktigt bra spel. Men det är mycket nostalgi och jag skulle kunna gå tillbaka till det men... För andra personer som kör det, det är kanske inte deras grej bara helt enkelt. Nej, alltså Jag har suttit här och funderat, jag kommer inte på ett enda spel som jag tänker tillbaka till och tycker Jesus, vad det var dåligt. Jag menar, det finns så många oh! developers, som eh, ingen namn nämnda, ingen namn glömda, eh, som jag av princip vägrar spela. Eh, men det, det är av princip själv. Så att, nej, jag känner lite att, bring on the bad games, jag vill jag vill ändå Men bestämma. jag kan väl säga, han skriver ju Halo, det är ju talat överskattat. Ja, ja. Det är bara för att det är ett FPS på en konsol, och den vart en succé. Jo ja, men alltså, det beror på helt på... Har du spelat allihopa och tycker om storylinen, för det är ju inte det bästa fps spelet. Men vilken storyline? den som finns som master. Ma <skratt> <skratt> <skratt> jag sitter och tänker samtidigt här. <skratt> han han är den master-grabben då. Är äh, master ja, mastergraben. Nej Jag bara jag kommer så... ihåg att jag körde ettan och tvåan. Till, och det var... Ja, jag ska inte säga något för jag har inte kört dem senare. Men jag tyckte inte man körde ju inte för det förstår. Det Fredrik, du kan få låna de andra utan mig så kan du få spela lite grann. Men till alltså... Xbox. Till Xbox. Jag körde, jag körde ettan och tvåan när jag var typ... Du fyra år, det var, jag bara mig Gud, eller jag det gam, var. Gud typ var gammal jag känner mig. William, jag, jag är ledsen men du är bänad från att säga någonting om, referera till hur gammal du var när du spelade vissa spel. Det här, det här går inte. Lotta kommer gå sönder. Jag när hon säger att du inte får säga det så betyder det att du måste säga mycket, mycket mer för det är jätteroligt. Men det är bara för att Fredrik tycker om att plåga mig. Sa jag häx när jag skulle fixa med mitt, mitt chassi så här senast? <laughs> Okej, alla här tycker om att plåga mig. mig har vi några fler spel som vi tänkte bubbla ihjäl, eller? Gå till vidare till nästa mail. Jag har bara en, en grej mm. typ, Alltså, lite med, med typ... Jag var, när, jag, när jag var liten så gillade jag väldigt mycket 3D-plattformare. Och jag körde Rayman då. Mm. Rayman 2 3 jag var så himla hajpad för Rayman 4 Att jag, alltså, det var liksom trailers och jag bara mm, yeah. <laughs> liksom, det var en, en av de stora, an, för Rayman 4-trailern, den de visar då på E3 det året Det var liksom Wii Och det, jag liksom bara we, då måste jag skaffa den för Rayman 4 liksom oh, och, och, och, och, så, och så bara Okej, okay, Rayman 4, kommer ut fucking rabbits, fucking kaniner så bara, så är det ett bullshit partyspel, mm -hmm. man liksom bara så Ubisoft har typ alltid varit döda för mig, endast tills Rayman Origins kom ut, då blev jag glad igen. Ja. det var ändå inte 3D plattform, alltså, Jag vill säga, att jag... det gick ju tillbaka efter 2 Origins, för att som sagt, jag har spelat mycket Rayman 1 till Playstation, och det var ju ja. 2D plattform, och det var ju utmärkt det var ju svårt, jag har ju Rayman, jag har typ jag har också det, det, körde jag också väldigt mycket när jag var liten, fast i ja. PC eh, Var tvungen att sticka till Farfa för han hade en Windows 98 och det funkar inte på XP vi hade hemma Man sagt till Farfa för att köra Rayman liksom, det var typ det enda. <laughs> nice. Men liksom, det, med Origins, det är inte alls lika svårt som det första Rayman mm, Nej det det är... för Rayman 1 var genuint fucking svårt, alltså jag kan spela det otroligt mycket bara för att jag har spelat det så jäkla mycket när jag var liten Så jag kan alla banor utan till Men det har, jag har inte med saker att göra Nej men alltså det är ett genuint svårt spel yep. alltså, Och det är, inte, det är inte alls lika snabbt som Alltså Rayman Origins som mer som Sonic tycker jag Jo jo du springer <laughs> genom banorna bara Ja man löper ju, Man tar ju löpet liksom på, på Rayman 1 så är det liksom Okej okay, man kan springa om man får ability Men man typ använder det på aldrig liksom om man inte Ja, man dör annars mm. ja. vilket, vilket är det jag har spelat med? Du har spelat Origins Okej, okay. ja det var roligt mm. <laughs> <laughs> Då så, men då fortsätter vi med sista mejlet här Lite eh, kort och koncist tänkte jag säga Men det blir det väl aldrig eh, han, Det är Marcus som skriver Hej alla goda nördar Hej Hallå det där är en term jag inte uppskattar. Ja, verkligen. Jag förstår inte vad jag upptattar. Äh, jag måste ta det här. Äh, tack igen för er poddskönt underhållande. Jag har tittat på era spelsessions. Kan ni inte köra större se sessioner med bra RPGs? Ja ge mm -hmm. mig mer betalt tänkte jag säga, mer betalt som om jag fick något till att börja med Ge mig betalt så att jag kan skippa jobbet så kan du få hur många spelsessions nu vill han, han fortsätter också skriva och kanske MMO i, i och med veckans spel mm. Jag tror vi spelade in en session här men jag tror inte det blev någonting Nej. med den för Twitch strulade med. Men vi kommer lägga över lite när jag och Max minnar allvar hörde på att säga Ja, vi får se. Jag är nästan villig att spela. Så här. Vi, vi ska nog spela lite MMO ska ni se. Ja, sen känner jag så att eh, vi sätter oss med Fanfans i 14 istället för Star Wars. <laughs> ja, jag tror För hans del spelar det ingen roll. För det, han skriver: Vore kul att se er alla ta i tur med något spel, Smiley. Ja, det är svårt att få det så här: Vi jobbar rätt mycket, och den tiden vi faktiskt nästan får ihop till oss alla att vara på samma plats är ju när vi gör podcasten. Vi, har ju, vi jobbar nästan fullt de många av oss varje dag i vardagarna och sen har vi oftast lördag som är vår en ledig dag där vi har lite tid med på kvällen och kan sätta oss och spela in podcasten. Sen söndagen är ju gjort för andra hobbys och liknande också som man har lite tid och faktiskt har roligt på. Det är begränsat endast i tid och inte i vilja i det här fallet. Mm. Så, men vi får se. Jag hoppas och tror att vi kommer få in lite glimt där Ja, vi får, får se, se det som är vi kommer ihop så då. Ja. Mm -hmm. uh, och han skriver det. Dessutom är det bara jag som är allt mer sugen på Avalanches Mad Max-spel. Uh, jag vet inte hur pass insatta ni är, men jag tycker det ser onekligen väldigt intressant ut med tanke på att det ser både snyggt välproducerat verkar ju vara i och med att de har bra backar i ryggen och Avalanche själva är ju en bra studio med Just k serien så ja det ser väl intressant ut det är inte något jag är superhypat för kanske men det ska bli kul Nej det är sånt jag kommer vänta och se, för att se mm. det, jag kan inte säga någonting i förväg att så här. Mad Max ja yeah! även om jag är döpt efter personen så uh, Ja. är du döpt efter den karaktären? Nej <laughs> du döpt? Kanske. <laughs> Mad Max. Det är lite galen. Så att... Ja, det kan jag inte neka. Men ja, i alla fall. RPGs, MMOs möjligen. Vi får se. Jag hoppas och tror att vi kommer kunna slänga upp lite sånt. Men tack för ditt mejl Marcus. Och där får avsluta avsluta mejldelen för idag. Ja, men då tror jag att vi har faktiskt nått... Full cirkel tänker jag säga. Vi har inte gått runt på något sätt. Vi har mer gått i en linjär Star Wars-linje i det här fallet. Men det... Ser jag ju det där? Ja, vi börjar väl nästa vecka igen med en ny klass och går igenom en till story helt enkelt. <laughs> nej! Eller är det samma story? Nej, kör de samma igen. Bara spela in podcast och <laughs> spela upp igen. Vi gör så att vi sätter punkt där för denna vecka. Och om ni vill ha lite information eller vill nå oss på något sätt så gå in på www.nordlivpodcast.se. Där hittar ni all information om alla länkar till iTunes, Youtube, Stream, Facebook, Twitter Twitch, Hipcast, TeamSpeak information om ni vill faktiskt våga tala med oss och spela Heroes of the Storm och andra saker. <laughs> eh, gå gärna in och lyssna och prenumerera och gilla allt det där roliga som får oss att bli glada och motiverade. Eh, inte för att göra för att vi tycker det är roligt också så att det eh, ingen roll om någon gör det. Men det är alltid roligt att veta att ni faktiskt tar del av det. Får jag flika in? Självklart, klart Fredrik. Ja, jag ska bara säga nästa vecka är ju som ni alla kanske känner till påskhelgen. Inget och, stoppar podcasten. <laughs> Inget kommer stoppa podden. Sen om det blir en förändring av dag det vet vi inte än, men det kommer utannonseras på Steam och på vår hemsida. FYI. Bra att veta. Ja men med det så kan jag poängtera ännu en gång här att veckans spel nästa vecka Hearthstone. Ja, Hearthstone. Hearthsten. Hearthsten. Jesus. Det är Hearthstone inte Jesus. Låt Maxa sluta här nu så. Han kämpar hårt här nu. Okej, okay. okay, ett annat tag till. Jag vill tacka alla Speciellt veckans gäst William ännu en gång För att han var med Och vi hoppas att Alla ni som lyssnar har det så trevligt Och vi ses förhoppningsvis Igen nästa vecka Farväl, Farväl. Hej då Hej då